Charletas, charlas, ponencias y conferencias Los lunes y los viernes a la una del mediodía En sinchili Sinchiliquirratía Charletas, charlas, ponencias y conferencias Charletas, charlas, ponencias y conferencias Aopakaixo ah, Comenzamos un nuevo ciclo en charletas Este año el espacio sonará los lunes y los viernes al mediodía, entre la una y las 3. Los contenidos serán una selección de charlas que se realizan desde Gastaño Viziric, además de otras que por su interés las veamos apropiadas para esta ventana radiofónica. Hoy comenzaremos por una charla que se dio por febrero de 2024 este año, a principios. El ponente José Cho Otegui, historiador, que nos trajo un episodio bélico, las brujas de la noche. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS realizó esfuerzos sobrehumanos para detener la invasión nazi, y uno de ellos fue la participación de mujeres en el ejército regular como aviadoras. De ello nos habla José Cho. La charleta, como os decía, se realizó en el local vecinal de Gastaño en febrero a inicios de este año. ba 1989tik mm hori -hmm. eta aukerak egin dugu resistentziaren inguruan ezartuko dugu hortako koreginago posetxoregi esperoagira eta eta bueno espero dugu interesgarri izatea eta berri Bueno, le den que también es que aitor, eh, es que ricasco gustive y aitor se bueno, Metan, no ore a un día da, a menn gastaño negotea, es que me ha dado que, no da, gastaño no en la torre ¿eh? Me tío, reventa de, y... de todo, una leyenda, existe, no existe, no existe, no existe, existe. <tose> ja, izan di bagia berriz, larroareta bilarginean, ba, bai. Orduan, ezkeri kaso, eh gure aldia, bai? Bueno, eh gauko gaia, bai, ze bai, se, zein e, da eh gauko sorgina. Ba, bueno, kontua da. Eh, jaure ingo duguna da e, Bueno, feminismo lururutzeekin da modu askotan, bai? Eh, eta soriones, eh, urteetan zorionez ez dakit moda bat edo korrente bat edo gustu dispozitiboa, eh, uonde bat ezala, hainbat tokitara e, iristen ari dela eta hori oso ondo dago. Bere gauza positivo eta bueno, bon, ez hain positivoekin, bai? Baina erosin kasuan ungitorria. Baina bueno, iruditzen seit baitari ikusi bad direla atal guztia, bai? Hau da, Eh, ema gortu ba, e, egin dituzte. Orenekan bulkatu gabeko prozesu batean, askapen prozesu batean, e, espazio publikoan egotea, ez? Eh, industrian egotea, egotea, e, plaza publikoan egotea, Aina tokitan, baina beste toki bat da guda zelaia, bai? Eta horrela ez berria, ezta ere, eh, baina gaur proposatzen dizu edana, da bidai bat denboran. Bai? Egingo dugu atxera, larogei urte, eta ikusiko dugu atal bat ersozo bueno, ezaguna, hemen txer, ez detoki bat zetan sorionez ezagunakoa, ba, Europako egi esate baterako, baina, bueno, em, erresen esango litzateke niretzako hartu eta kontatzea, ez? E, Eman kumez jauek, zer egin zuten, bere Valentinak ezagununa de bat aigitaz, ezta? Eta zintxoki bukatuko benuke hortu erdia, ezta? Da, azken filan, kontakzea bat, berra bat, zin maz, baina ez eh, litzateke zintzoa izango, eh, kontakizun hori, testungunua ipatzen ezbaldin badugu. Bai, ulertu da da, zergatik? Em, borrokatu, emakumezkoa beti borrokatu egin dute. eskuetan baita ere, baina hula modu antolatu batean nogu mendean. Bai, gerra zidurian, milizianak, izan zen sok bat eh, agertzea eta, bueno, suposatu zuen guztiarekin, Euskal Herrian ere, Ba, bueno, borrokarmatuen ibiltakoak, ba bueno, piskanaka ezen orlei izan, baina berita ere parteatu egin dute, bai? Baina hori prozesu bat izaten nola nolabet izateko. Eta kasu honetan borrokatu modu askotan fusil batekin, baina baitari kasu honetan modu berezi batekin, hegazkin bat pilotatzen. Bai? Hor du, hori nola gertatzen da, zergatik gertatzen da, bai nina proposatzen dizuet a, a, a, Google bezala, hartzea lupa ondia, bai, eta gero jungo geha pizkanaka-pizkanaka urbiltzen eta da irakuten eta hor bai, egon, baina konta nazbat eh? e, ari molan. Baina, len bizi nahi dizuet e, kontatu pizkan nondikam da torren ingustian. bale, hor du, e, Gero beste gauza bat, abizatzen dizuet, eh? ni esan iona itordi, eh? ni esatea itzati bat ematera, eskomodarle un metxero unpiro bat. <risa> espero de, de afaria eta lotuta daukazutela, eta hori, atea zabalik egon goda, jo leitxoa itor, que prefiero gara fierre, pero me haitxoa, que no, que si gaztaño jo mekedo iptute baz, cabron, eta hor duen, pazintxe bizka bat, bai, eh? Hadoz, bueno, eta ari ustede esaretera ezeizuela damonduko. Bueno, asteko Jan Andreok, marxoak sortzi, laizte izango dela, eh, zutik emakumea. Bueno, marxoak sortzinen jatorriak esan zene zute? Nun dika dator marxoak sortzi eta ez, zergatik ez apilak, lauk, bai? Zergatik, balak izute. Oh, zundone, ikar daudin ozerra! No, no, no, no, no. intzei bat duzuen gula, sokin ahi bat, kato, jago, de sempre. Bueno, matxoak sortzi, askotan, feminismoa, auriondo dago baina, gogoratu behar dugu, ahi ba, a ber, e... Bai, gogoratu behar dugu, e, matxoak sortziren mugimendu feministaren bere, Em, sustrai sozialistak, bai. izan ere, ezan kasolidadea izan, martzoak sortzi izatea euna hemen, Klara Zetkin eta Rosa Luxembur. Klara bai. Zetkin, e, ba, alemana izan zen, dera komunista izan zen, liga espartakistako kidea izan zen, eta bueno, alemanako alderdi komunistakoa, e, baita ere, parlamentarioa izan zen Egoimareko republika. Bueno, kontua ba, Clara, Clara, e, da Klara, emiragatzen da saspian, E, ospatu egin zen Emakumemezko sozialisten Lebiziko nazioarteko Konferentzia, baiit e, esturtzearen Alemanian eta bera e, bueno, aukeratu zuten idazkari nagusia. Ba Klaari burretu zitzaion irudite berandu openen Danemarkan egindako e, kongreso horretan ba, e, emakkoile langile, emakumezko langilearen nazioarteko egun ospatzera. Eta proposatu dintzen zuten, hau jala ez dakitzen erratik zori marxoak sortzi. Ma, marxoak sortzi zuten, baina esan edut kontestu honetan izan zen. E, Makumezko sozialisten e, e, nazioateko e, kongresu batean, bai? Hortik karnator marxoak sortzia, bai? Eta, bueno, arguan dauka, Rosa Luxemburgo baita ere uste dute. No, nezita presentazioa, baina, e, baina, bueno, baina duko dugu, Rosa Luxemburgo izan zela, Poloniako eta Alemaniako ba sozialdemokrataiko kidea eta Berlinen, Berlinean bueno paper oso baduz situatu mundu eta Berlinen izandako dako 19 e, 19ko irauntzan ba bueno edo freikorpsekoak hil zuten sozialdemokraten konpristizadea tekin, ez? Bueno, nahi nuen hasi keinu batekin, ez? Konun kiño, ez? Mako mezkoso, gargarri hauei, bai? Eta, bueno, hagu, ya da ba, ezta? Garei honetan, que todo es, imagen, etc. Hau esagutiko desulte, ez? A beh, sueñik mesa, huik anduiz, zer esan egu? A beh, huik anduiz, a beh, zer esan egu? Egin? Ese, egin, egin, egin, egin, egin, Egu ikan e, duit egindezakegu. Bai? Eta, eta ikusten dezute, hau da, bigarren mundu gerrako, irudi bat, Estatu dut zergatik, bai, gerrak irabazten dira frontean eta, baina e, soldatuak, ez baldin badauka, atzean norbait egiten ditula, tankeak, monizioak, jaten, jaten prestatzen diona, uniformeak eta bat, ez dago armadarik kontzinatzen dira. Horri, izen badauka, logistika. Bai, ba hau edia eroi, ba, eh, pues bueno, ikus, emakumezkoak eta astatu batua harrek, ba, mugitu bai izan zuten emakumezkoen er, lan guztia, aunque no les hacía ninguna gracia, se paraíen a irte etxean, ba eseso pues lurrak, la, la casa de iglesia y, y de la iglesia a casa y punto, pero en fin, eh capitalismo va a venir Hor no, dune, emar kumezkoan gulizatu dintzik usten, eta hau da mod, modu bat notibatzekoak ikusten dezute, el monoazul, nora oso, bueno, ikono oso kartel porita da. Uste hau ez da lengualdia ikusten dezute da, ez? Ez, oso endote. Ba, oso, premero, perfectamente. Bueno, emar kumezkoan, que os sugire? Ikusten eh? dezute? Eh? Amo nabaz, ez? Amona niebez izan ziteken, arazori gabe, bai, kusten dezutez, bai, alaitxua, eta horrekokin, eta amona guztia bezala, ez? Gogoak ematen du juteko, eta eman bainetan bat. Bueno, bai, kusten dezute, karo, honera begiratzen badu ma dugu, ostras, amona hau, amona hau, historia duka, orduan, bai, zute, Mezpidatu amonetaz, kontuz, noz sabe loka han hecho, o jau daz. Iarte, literalmente. Hordun, hemen ikusten dezute, ba, bueno, horre ikusiko dugu nola irabazitu, ze irabazitu, ez dizkiote oparit. Mm. Right? Eh? Con sangre, sudor e labrimaz, literalmente. Eta guztien artean, guztien artean, bat hago, bat berezia, ausi. Eta hori, nahiko xinclea dela, bere diseñoan, da... Heroína de la Unión Soviética. Esistitzen, nesde? Herri bat, bai, hori edatzen bere, bere bandera, bai uste dut bat, zuekia zu, zu, ez perintzen bat izan desu eta, algo ya osoela, beraz, note eh, hori eh, ematen zuten, baina, esan nahi dut, kondekorazio hori ematen zuten, akuentakotaz, bai? Ordun esan nahi du, emakonezko honek zerbait egin zula, eta izan ere, bai, Ana Yegoroba, zan berri izena, Eta pilotua izan zen bigarre mundu erra. Hordun, bai. e, hau da, beste irudi bat, ez da, eta bueno, kontraste egin nahi dut sar, sartzeko, asteko hitzaldi bat. Irudi hau eta we can artean. Ez dira kontra jarriak, eh? bi mundu dira, baina nolako diren gauzak, hau ezaguna du eta aldiz beste hau ez ezaguna da. Y bai, bueno, en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica, pero en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica. Las mujeres participaron en la guerra, al igual que los hombres, y a veces sus tareas fueron aún más difíciles. Nuestra corresponsal María Starostina investigó la historia del Regimiento Especial Soviético de Bombarderas Nocturnas. Los pilotos de los aviones militares rusos, que hoy en día son extremadamente sofisticados, están orgullosos de ser los herederos de los que hace más de medio siglo salieron al cielo en los aviones U2. Estas aeronaves que no parecían máquinas de combate las manejaban muchachas. El regimiento de las bombarderas nocturnas. Este era el nombre que figuraba en los documentos oficiales. Las mujeres pilotos, navegantes, mecánicas y también las bombarderas estaban muy orgullosas de que en el mundo no había otro igual al suyo. Al ver este modelo de avión, los fascistas lo llamaron un pedazo de madera. Al enterarse además de que lo pilotaban que las mujeres, pensaron que no era ningún peligro para ellos. Todo cambió tras los primeros bombardeos nocturnos. El apodo despectivo desapareció muy pronto, ahora para los enemigos eran las brujas de la noche. Sus aviones silenciosos les permitían pasar desapercibidas hacia donde estaban las tropas alemanas y acotarlas con los bombardeos que siempre daban al blanco. Además, el modelo ligero del Q2 no necesitaba una pista de aterrizaje ni de despegue. Por derribarlos, los soldados del ejército alemán recibían una cruz de hierro, al igual que por destruir un tanque. Estos pequeños aviones no estaban preparados para ser bombarderos Atábamos las bombas debajo de las alas También habíamos inventado un visor. Era solamente una mirilla en el piso del avión y un palo. Cuando el palo llegaba al medio de la mirilla, había que tirar una bomba. Era más fácil que la tabla del dos. La piloto Irina hizo decenas de vuelos nocturnos durante la guerra. Cada noche, junto con sus compañeras, arriesgaba la vida poniendo su granito de arena para acercar la victoria. Sus aviones no volaban por encima de los 300 metros. Pero una vez que los iluminaban los reflectores de los nazis, estaban condenadas a muerte. Este avión está hecho de madera y además está cubierto de laca. Si un proyectil llegaba a dar a este aparato, se encendía con un fósforo y se quemaba en un instante. Claro que fue muy duro para ellas pilotar por la noche. De hecho, no tenía ningún instrumento de navegación para este tipo de vuelos. Sin embargo, luchando contra los nazis y mirando cara a cara al peligro, las chicas a sus 20 años seguían siendo chicas. Entre los vuelos se dedicaban a bordar, adornar su uniforme y dibujar periódicos humorísticos, componer besos, cantar y también bailar. ¿Por qué? ¿Sí No les hacíamos caso a los hombres. Ellos se burlaban de nosotras, nos llamaban al regimiento de chiquillas. Queríamos demostrar que éramos un regimiento de verdad y les mirábamos con altanería. Pero los hombres aviadores las admiraban y además las respetaban mucho por su valentía. ¿Cómo no lo hacíamos a respetar? No pueden imaginar qué duro era volar en estos aviones rudos, tan lentos, Atacar a los alemanes por la retaguardia, localizarlos, y además lo hacían por la noche. Ninguna de las jóvenes que integraban este regimiento cayó presa. Historiadores alemanes aseguran que en algunos casos las bombarderas preferían quedarse en el avión que ya se estaba quemando que entregarse al enemigo. La mujer sabe hacerlo todo. Este fue nuestro lema. Vivíamos así. El amor, el cariño y la belleza son las cualidades que siempre les otorgan a las mujeres. Sin embargo, la guerra ha descubierto en estas jóvenes varios rasgos más. La valentía, la firmeza y la fidelidad a su patria. María Starostena, RT. Bueno, perdón. Historia neta la iris, iris teco, atzera Bai? Eta hemen dago gertak izun ba da esenbestekoa eta, bueno, gaina apena ze urte igarro e, egin direla. Eta izan zen iroltza boltserikea. Historian izan dako lehenbiziko iroltza sozialista, ba, arrakastatxua. Bai, orduan, horren eipatuko duguna izango da amazazpi eta 1908-amarartean ze aldaketak egon zirek izugarriak, izan zen lurrikara soziala itzela, gertatu zen antxe, eta, bueno, ze ondoriak izan zituen emanko Beno, ementrao casute, oso irudi va ba, eh, epikoa eta odi, el de asalto al palacio de invierno, kien no ha soñado eh, con ase de historiena jurenía, por ejemplo, <risa> eh, en fin. Eta, kono lakua direnda ousa, que, pues, eh, si, sí, muy epiko, muy epiko, pero ya empezamos ma. Senta emakumeak, pues, lo que es emakumeak, pues, ikuste. direi gusten. Esa neidu eche anzio dela, agritatari, es. Baina donako adiren ba, bueno. gauza, gero errealitatean ematen du que la salto aparazio non fue tan para tanto, daiko utxik zegoela eta pero bueno, ah, que, que mas da, no? En fin, un poco de epika no bine mal, bai. Kontua da, edo sin kasuan zan lehenbiziko handez, hartzen eh, zela, eh, boterea ere kitxeko eh, iroutza socialista bat. Baina, bak, bai, ezango dira zerte, ah, Ela Comunia Paris, bai, egia da, pero Ela Comunia Paris derrozeamente lau garen anzare. Eta hauek, zeretuko ziren, baina kontratu pronostiko lortuko dute aurrea atzera. Bai? Orduan, suposatzen zun, sozialismoa ereki bertela, por zirto, 2008a e, lauean, ba, egun urte Lenin, ire gintzela e, urternaen hogeita batean, izan zen urte horrena. Bai? Eta, bueno, hemen Lenin ba, ba, izan zun, e, e, e, Aper oso oso garen txitsua, zer esanik ez, baina izan bakar izan, zuri hau zerbait kolektibua izan zen ez, zer guen hori emoltsenik edan dardia eta, ba, eta, bueno, hemen ikusten dugu, ba, mapa honetan ikusten dugu ze datak izan zen iritsi zela emakumezua bostkatzeko eskubidea. Ba? Eta ezakasuan idadea. E, sobit batasuna izan zena gaur egun e Rusia eta bueno, bainontzeko herrialdeak mirabe dira atzen askuian, argi garbi irortza Gorchevikiaren e adibidea da. Ba. Baina, esan lehenbizikoa izan, da ikusten dezute, Australian eta zelanda Zelandaberrian, zebitxia, lortu egin zuten lehenago. Zergatik, bueno, sufragist, horren ezen sartuko, baina sufragisten mugimendua oso garrantzitsua izan zen, Em, mundo joya, eh mundu anglosajoian, bai? Como un juez, Inglaterra ta mere colonia, bai? Bueno, va hemen ilda un día Baina, nolako diren gauzak, Inglaterran bertan, edo berteen jantian, mila beratzen da, emesortzian ustu lehen mundu gerregen ostean. Sufragistak espetxean zeuden, porque el aliaban par da, ike guai, que el aliaban bai, ilakoak erizan zituzten, emakumezko bat, sauetu zenean, moste gran nasional, protestatzeko erregen horrean, eta zaldiek gainetik pasatu e, e, e, zintzeiztion, bai. Atxidotu egien zituzten, oso, oso bogor, suffragista pelikula ikusi esazu zuten ez ere, ikusi ez bad eta oso garreski ordindu zuten. Baina ezpetsa zen hor Inglaterra beharraz ulkan zikiondesko guztia zelend frontean eta berrezukan nor baitek aupa. Eh, egotea e, industietan eta eskatu zieten eh suffragistei ezpetsa ti garako situzeguko mobilizatu itsasuta emakumezkoak eta berra irabasterakoan hablamos eta begira narrako diren gontza, ez za bat, mundu guerra bat irabazikin berda? boskatzeko eskubidea izateko, xe, o sea, Baina, errealitate bata. Gero ikusten dezute beste toki batzutan, ere golabaiteko olatu bat bezala komuna onda expansiboa, ez? Gero kuntza zabaltzen beste toki batzutara. Espainiar Estatuan bigarren errepublikarekin agertzen da emakumezkoen boskatzeko eskubidea eta berira, alpaita da demokrazia enez libertadez Ha, ba, mila da goi arte itxen behar da eta gorriz rojo de berguentza, eh? E, Saudia-Arabia, ez da? Bueno, orain ez beha sartuko, baina gauze guztiak kontestuan sartu egin bat dugu eta, desde luego, sobretu bat asunean e, iroltzago iristen da e, boskatzeko eskubidea Emakumezkoak en... desde luego presente gonzien irotza e botzikian zabaltzi izuriki gabe okupatzen Bizkat eh ohore itetera ezagunak ez diren emakumezkoak konkordia samoilo bat, da parte Prau esan eh bueno, prau da euskera, esferaz, e, no, e, egia, la verdad. Ez e, izan zen soberbatasuneko e, oso egunkari garrantzitsua, bera sortzeiletako bat izantzen eta oso emakume aktibo da, ba, ez politikeen artean, su so, sensu eneralde baina baita le emakumezkoen eskubideen alde. Anastasia Virtzeniko emekume eh, hau ezantze esan bolsherikea, mugbere izantzen serista Partido Social Revolucionario, bat eta egontzan eh, espetxaratuta, eh esto recuerda, eh mungu kontua, ba ilegin zuelako ministroi bat, errepresio eh, 1905eko eh bizandakoaz e, azapalkuntzan e, lotu gasen elfun bisun funtzionar izan zuen ministro bat ba bera ekintza batean le egin zuen espeztan segola irautza guztikeak espezetik aterasun eta gero bueno ba, izan zuen ardura neko garrantzitsuak fijatu zaitezte irudi honetan irudi hau da Bresliazeko eh acordialeta Ba, bueno, Bolcheviqueak eta oso egoera gogorrean zeuden, eta lehen mundu garrera oso egoera, tabi handa eta Alemania jendu <coughs> zuen berri usterun garo, ba, bueno, nahi zuten, Erusiarekin bakea egin gogoratu Lenin esan zuen bakea eta lurra eta gero ikusiko sozialismoa, no? Paz y tierra. Tiro bai? Denbora irabazi baditzen. zuten, desastrosua zan Frontian, bai? Eta claro, bi negozatzeko nor dira dizuten? Andrasatia Bizzenko. ze si este se sama y no Andrascuen emakunesko ei, en be, e, en Bibotez ingurazuta. Eta ez bakari bibotez, ze bibotez, mi labera bon unko baina irudi hau, hau, gaur egun ez dela inbesterako garraig horretan izugarria zen. Nola enbidio, eh, Anastasia, eh? Nola enbidio zer pisua eraman zuen, baina hau ere izugarria izan zen. Bai? Eta, bueno, gero gertatu zen, Eh, leinen gareian, ba, eh, tua, eta leinen garreian, Anastasia espetxedatua eta kuxilatua bizatu zen, eta males Kusten desunte, nire da historia egitea Ez bakarri kontatzean historia maravillosa, onde todo fue prezioso, ez Aki zutea, akatzeko guztiogia egizakia eta akatzak toki guztitan egiten dira. Barremen eta, eta horregatik han, hartu dinberda ondo, barrodatzeko dutza guntxekikea, hartu bat da guztia, ez bakarrik interesatzen zegoen. Bonito, irrenortan bonito, ikasteko batez ere etorkizunera. Beste adibide bat, esate baterako nadezna klubzkaia, eh, hemen zer ikusi handia izan zun, bera eh, Sobiet Batasuneko eh, eh, eskuntza, sistema eta e, liburutegi e, liburu antolak eta sobit batasunaren eskalan bai, bera zeresan handia izan zuen. Irudia ere ez dara solidaria, emakumezko hau itzikiten ari zailet armada horriko bizoneskoa bai, eta bai. iker, bueno, eta garrietan no era tan evidente, emakumezko batek ere errakien, no? un drago soldado, no? Ke, bos, bos, tebun, jo, eh? bai, bai, bai, bai, bai, Evidentemente, baina momento horretan Moldeak edo aportu egin behar zidela Por cierto, es du tema Levisiko datu desala, se bestela matel du Mujerde, baina berazan leheninen Bikotea, baina ez duen esan nahi Famatuada leheninen bikote esate gati Eso, ezo, ezo, es por derecho propio eh? bueno, Eta, noski, Alexandra Korontai, ba oso Oso emarkume garrantzitsua Izantzena, zerneta Bueno, dejemos que hable ya misma A ver Aitxe «Товарищи работницы, в долгие века женщина была унесена и безбравна. В долгие века она была лишь предатка своей мужчине, всего сынью. Пусть скорбил жиду, за это жида, засиняла своего воли, похоже несла свое безбравие, свое домашнее и семейное рамко. Оксавская революция раскрепостила женщину. Теперь... У крестьянки такие же права, чем у крестьянина, у рабочихся такие же права, что у рабочего. Женщина всюду может выбирать, может быть, следом советов и комиссаров, и даже народным комиссарам. Но если по закону Женщина равноправна, то жизнь еще не женщину. Рабочница, крестьянка, и все в комаре у домашнего хозяйства, еще рабыя в своей собственной семье. На данный рабочий себя наладит чтобы снять время, домотно, детям, плеть в жизнь, чтобы отместить и крестьянки к малу, домах, ибо класс заинтересован в том, чтобы разлипать их в жизнь, и вместе должен понимать, что Женщина — такой же и тени, как и ведь Женщина трудится в драме с Мустиной тридцать богатства земле, созданной руками Женщины. В, в Европе и Америке снисится 70-ти годов рабочих. По мустительскому обществе Женщина и Мустина должны быть равноправны. Без равноправия Женщины нет. На работу же, товарищи рабочийцы, берите за своё раскрепотение. Стройте яйца, дома выделиться, помогите советам налаживать общительные столовые, помогите партий, послой, Тройки, ящи, все, на улетительной базе послойить новую среду людей. Ваше место, вредам всех, кто боится за раскрепотение трудящихся, за за свободу. What the hell? Bueno, ba, Alexandra Kolontai, izantzen eh, alderdi, bueno, eh, alderdi boltshevikeko eh, eh, batzorde eksekutiboko kidea eta izantzen munduan izandako lehenbiziko ministroa herrialde eh, baten gobernuan, bai? Hemen ikusten dezute el eh, como com una el comisariado, el comité de comisarios del pueblo, bai? Eta zen eh, comisario del pueblo para la asistencia pública, bai? Ordun, eh, bera, lehenbizko aldiz e, historiaz e hartu zuen honelako honelako jardua, bai. Bueno, em, honetan gertatzen da sekulako sekulako eztabaida eh irautza boltsibikearen barruan, bai? Osondo dago sozialismoa dena hankazduera jarri nei dute dena da posible, eh, nahi dute eraiki eh, el bizarte berri bat, baina hemen, eh, hauek esaten dute, hori osundu dago, burkile, baina, karo, eh, zu, eh, irautza egiten duzun bitartean, norbaite zeidut berditu aurrak, bai, ze aurrak, eh, kakabiten dute, bisegiten dute, behar emocionala egituzte, jaten mandatzaie, eta, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Orduan, gauzada da teoria eta beste gauzada da praktika. Eta gutxienez, emakumezko hauek zen zentzuten sekulako, sekulako meritua jartzeko gai hori estabeiden erdian zen eta menortu egin zutena izan zen estabeida oso oso zutxua gertatu ziren em, ementxe. Zer planteatzen zuten, bueno, batzuk esaten zuten, nah? familia ez du esartako balio, zeda kapitalizmoa berriz erreproduzitzeko gauzada. Orduan, guazen familia ekin bukatzera. Ba. Guai, venga, baina, karo, arazoa da, familia, entzema lima dugu, normeito, ordezka dukeen betitu, dituen servituak, eta oren, ba, estatu socialista, ya. Pero bueno, en fin, mira, como estamos, una moderante y otra detrás, una intervención extranjera, eh, eh, Toki ugustietate que eraso egiten a haber nola egiten dugu, ¿bai? Segumese la teoria eta beste, segumese la práctica. Eta horrendikan, estatu eh, socialista, asi beste dike zuen egiten. Ordun, beste jarreazan orengos, orengos, elburua da familia burguesa. Dezagatzea, baina bitartean, ba, familiaren beharrare izango dugu eta lagundu egin bako di oztatu sosializta zebera bakarrik ezin du asuntu em, em, lan horiek. Zer gertatzen da? Ezan bakarrik hori izan, baizik eta E, emakumezkoak e, ezinbesteko azan baita de lantiketanak iteko, ba? eta egin behar zantzekoen su dintxikuta e, bat ere garrasin idearen ondoren eta gizorenezkoa asko ere egin e, ziren emakumezkoak ere hartu e, aparte hartu behar zuten baina arazoa da hori osundu dago libertaz, seksual, gehiagia e, ja, ez da beharrezkoa eskontzea egizaren aurretikaren ba, bikoiteak izateko, baina Jare, eh, nos pasamos de un extremo al otro. Ese, egertatuzan, pedagogia asco egin dertzela. Eta, asco tan baile, se me ha dado, ba, esaten zilean, ya no es necesario que firmemos un papel y e, dan del sacerdote no sé qué pero ese pequeño detalle, asco, asten zilean, que haurrak, ba, iba a ser den, da, saido egin dertzilean. Ba? Eta, egertatuzan, egertatuzan, miliakaiz, milioika aur zeuden, de, ba, ama eta beitari gabe. Zergatik gertatuzien, berra, e, berra e, zibila, eta bat eta zan desastre bat. Izan zuen sobir izan zuen arrazoetako bat, bat fuert tema de la delincuencia juvenil. Las bandas juveniles ez pentsatuz dela gaur egingo kontu bat, baizik eta gari hartan sekundako arrazoa zan asko despreku batzen ziren dago. Gibortzioa asko zerra zagoa zen, baina zebertatu zen, ba, opresio izugarri bat egizak toki guzti eta mutu errazatzen zegoenean, ba, zebertatzen da, ba, batzutan bueno, ba, kostatzen du aurkitzea behar bezalako tokian. Baina, bezalentikan, Gausak positiboak legeetan aldaketa oso positiboak egon diez dial dibortzialean sartu egitenzan embaitade eh, emarrechuen eh, te le mirar la chueca eh bait eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai bai, bai, homosexualitatea desriminalizatu izant zen osea bueno, una tolerancia relativa eh qui, era mucho aquel, tion, que, ba, tamales, bai? Eta ja adulterioarena ja izan deditu ba, de privado, eso no lo habaitesateko. Bueno, orduan, ze gertatzen da, Ametsandrako kolontai bultzatzen du eh instituto bat sortzea, ¿vale? Bai? El, bai? El departamento femenino eta bueno, eh, de eh egiten du eta lan egiten du emakumezkoen eh lan eta bizi baldintzak hobetzeko pedagogia asko egiten ez esbakarenke emakume zuen artean ulertu bar sutela bideien eskubidea eh, zeudela erabiltzeko Baitaren ere militante komunisteen arte hartu aurkiak eh, arazobi gabe eh, bai, eskale kasoak. Eh, bueno, con el nuestro egiteko eta bueno, secularako, secularako eztabeetan interesgarriak bertatu. Bai? Orduan, em talgo berrita. Eta eta amazaren arteko e berdintasun legala ere le bultzatu egin bai? Bueno, eh, azkenean Abortua ere legalizatu egintzen, baina pekatu zeitez da eta mila abederatzileun eta hauze, bai, mila abederatzileun eta hogei arteitzen badugu, hori ere utza hor txelik, gabizoskean gertatzen da, hogei arteitzen badua abortua legalizatua bai, izateko. Baina arazoa arazoazan, emakumezkoa lantegira joten da bai, baina lankarga bikoitza zelukala lan egiten du lantegian, Eta ero etxean, bueno, no, mas no poder, bai? Osa, kekasi, horretarrako oh, egiten du gire gutza, bai? Osa, egoera hobetu ordez, okertu egintzen, bai? Eta kontraizanak, ba, atzoki guztitan, zehasko. Oso komunistak ziren, baina etxean e, oso kapitalistak, ez? E, Norabait esateko. Bueno, hor dut, ze gantartu zan, ba... Hemen, dago egoera oso interesgaria. Hau suposatzen duak, ipatu egin du dudana da, lorrikara sozialda, izugaria, oso sakura. Konkatu behar zarete Eruziaren imperia desagertu egin zena hor sekulako pisua zeukada eta onelako aldaketa bat egitea sukosatzen du bueno, kasi e, sekulako saltu bat egitea hordun arte egin ezena ilon. Hordun, bueno, zer gertatzen da ba, ikusten dezute askatuaren aldetikam beste jarrera bat dago, direz bere propagandan hau da 1000 abertzen dogeita hamabiko kartez batena ikusten dezute martxoak sortzikoa, 1000 abertzen dogeita hamabikoa, emakumezkoak ikusten ditugu traktoreak e, giratzen, e, industrian e, e, baita ere, zer dita, hogeita da, eman zen bez, esaltu bat, irauntza bat irauntzaaren barruan, izan zela, kollektibilizazioa. Bai, industrializazioa amartxas forzadas, gero sautuko geha horretak. Baina ikusten desute baita ere, emartumezkuen papera oso garren txitsua, analfabetismoarekin bukatzeko denbola rekord batean. Neska hau, o, kasu honetan dago, armada gorriko soldaduei irakasten, nola idatzi eta e, zenbatzen eta bai hori ja bakarrik jaso gozatzen du aldaketa oso handia, mila beharretzen dago eta ikusten da, emakumezkoen presentzia, oso garrantzitsua behitare eskuin txan, bai? eta iristen dira mila beharretzen dira da, hogeita margarrein amarkadan, Bueno, Lehenago izan zen, augita zazpian, aldaketa batago sobiz batasunaren buruzagin bai? Eta Josip Estalen iztea sartuko detailean, e, irizten da izatera e, aldertiko e, idazkaren agusia. Garai honetan, adibidez, e, irudi hau da e, Samarkandar Uzbekistan, antxe bultzatu egin zuten, ordu urartei bortxe bikia karo eziren indartsutoki guztietan. Eta azia zentralean, musulmanak sekulako e, pisua zentaten, bai? Ordura arte nolabait esateko, ba eh certa tolerentzia religioza. Baina hemitxea bultzatu egin zan, bale, bon, go, baina baina hasierare gea baita le bultzatzen aldaketa bat. bai? Ezin geago homenastutuko. Eta hemitxei ikusten dezute publikoki hertzen dituzte beloak, bai? Zer behartzen zituzten amakumezkoa bero edamate da, eta amintxe, ba, ekitza bat egiten duten, eta, bueno, olakoa, ba, kampaina bat egontzuan asesu. Hau ezen izan e, doainik. 2.000 emakume baino gehiago, erai zituzten beloa ez edamategatik. Ez bortxe bitiak noski, baizik eta e, justu kontrakoa. E, de, e, e, e, ikusten dezute, erortza egitea da Zatea, gero errilitatea askoz konplexuagoa eta sobet da oso oso anitzatzen. Ez bakarri izan da bestelako herrialdeak baita Bueno, guztende zute, eh, eh, markoak sortzi guztedut. Eh, nezita, erruzi da eskakir gulertzen dela perfectamente zein bere mezua. Ez da? ba, ede, etxean lala eta, bueno, eh, Emakume maizuaren gainean, ba, zapaltzen, ez? Baitare bere prezentzian, nekazaritza eta hain txer beste dago garrantzutxu bat, kirola aburtzatzen da egite, bai? Eta, ba, ikusten dezute, bai, kirolaren garrantzia, eta gero elementu batzuk, be garrantzi behiago hartuko dutena. Eta, bila, ikusten dezute, bai? Beste kirol batzuk, arte ikusten ez direna, esparatsutismoa eta, bai? Ke kozaz, ez? Baina, bueno, ke moderno, no? Baina, baina, baina, baina, dezute, ez, hain doble sent Bai. Emakumezkoa baitare, en, en locomotora noski guztietan toda sonríen, todo es maravilloso. Bueno, une izan beste, baina pila. Ordu, emakumezkoen eh part, e, partaidetza eh oso oso garrantzitsua izantzen izan. eta bueno, zer esanik ez? Aipatu egin ber da gauza bat. Eta onenen hemen e, gustatzen zirei ipatzea gauzak la cara A i la B i B orduratik uxidu gure, iristen da irauntza, bai? Eta etortzen da sekularko eztabaila, sekularko askatasunari batase. Jo para qué tenemos que casarnos? Eh, aborto da o la discriminación de la homosexualidad, eh, un problema, eta justu horrentze gertatzen da estalinen garaian leentasuna da industrializazioa. Stalinek <coughs> esan zuen edo hogei urtetan industrializatzen dira edo zazalduko bai uste, eta tamadez, profetikoak izan ziren itzoilek. Baina, kado, onelako aldaketa bat, Inglaterran, industrializazio gertatu zela, askoz denbora luzeagoan, baina ezaztu miliak eta milioika langilen esplotazioaren druke, bai hemen suposatzen du dugoso denbora lagurrean egitea prozesu hori guztia, ezin da egin traumatismo hori gabe, argi eta garri. Bai? Orduan, zer gertatzen zen beste arazo bat zen, Langilea behar ditugu eta baitaren torkizunean betzen soldadua behar ditugu. Hordun, zer egiten da? Pedagogia eren ordez, gareak ere, oso ezberdinak ziren, eta zer egiten dute? Bueno, pues nos pasamos den pendulo alotu. Ordun, zer egiten du Iroltza botxerikea, abortua debik atzen Alucinante. Incomprensible. Ni irakurri non bi aldiz egiratu behar esan ziurtatzeko si que mi adorada e gloriosa Unión Soviética, no, este libro es tan mal, es pura propaganda capitalista de mierda, hombre, eta posibu, es, es, es, es, es, abortoa bebekatu egin zuten, bai, homosexuidadea baitare, penalizatu egin zan, eta, zer egin zuten, ba, dibortzioa, Lenos arraza zela san irastea paper bat orain hasia garestiagoa egiten dute eta konplikarroa burokratikokik konplikatua egiten dute eta incluso eh eh zerba egin san seme alabari gabeko pertsonei. Osizijos? Aparnikos. Ba? Eta opinante, mila da 1944 dauean, bigarren mundu gerran, ezkuntza mistoa. Bertan berri utzi zuten. Impresionante. O sea, mutileak alde batetik, Ineska besta alde batetikak. Alucinante. Ba, bai, bai, oh, bertak ikusi behar da, egonza mutileak dute berein kontra esanak. Hale gehiago, gero, em, zer egiten dute bultzatzeko ose behar abak izateko, baitare hori bai. Hurtzaindegiak, laguntza ekonomikoak, aurrak izateko, zer egin zuten naizan zen politika natalista bat gultzatu. Oso denbora laburrean nahi zuten berriz jende pilo bat izatea, biza, milioika pertsonaile egin ziren berretan, goseteetan eta bat. Baina, karo, pedagogia irautzeilea egin ordez antza irutu zitzeilean, denbora gehiago iraman zula egin buriatu zitzeilean izan zen, hartu eta debekatze hartzea neurri batzu, jine ustez, ba, ezin ez direla ulertu. Bai, gero, egia da, ba, em, Arazo, otolo bat zen esate baterako, aurpio bat zen enkaleita, lehenein pato du, la asela delincuenzia juvenil, eta gurasoe egin zituzten responsabu. Ez zure zer egiten du, bazu izango zera, e, arguradura. E, Ordu, bakarrik ulertu daiteke, justifikatu daiteke, zentzu horretan. Eta politika natalista bat, haultranza. Eta gero, adibide bat, bai, emakumezkoa, bai, e, ama izateko. Bai, ba el eh, laguntza ekonomikoa ke gan egol eh, Las madres que tenían de 5 a 6 hijos, repito, de 5 a 6 hijos, recibían la medalla de la maternidad. Bueno, el eh, laguntza ekonomikoa. ¿no? Las que tenían de 7 a 9 hijos, 7 a 9 hijos, o sea, tuve que leerlo otra vez. Recibían la orden de la gloria maternal. E, y las que sobrepasaban los diez hijos eran madres heroicas. <risa> ba, alucinante. Ba, bai, e, e bueno, en fin. Bueno, ikusten dezute, abotoare e, debekatu gai eta bare, gero, mila baitzen da perrogitan magozian berriz abotoa lehan zatu egintza, behin, gainak, gogoratu hau hor, hau, neurria jartu ziren, bigarren mundu gara gartatu gabe. Zer edo, bilagamundu garratotzerakoan, 8,5 milioi pertsona egintzidea, sobit batazua. Bai? Orduan, bueno, ikustek gauzak ere jarri bat, diren bezala, diren bezala. Eta gero, agial, ere, zaiatu nertzen. Ez? Eta, bueno, gaizkin dago da, ezan, dago. Gaizkin dago, miakarro. Kontua da, horren e, errazada amen, gaza hitz egitea, eta garri hartan, ba, egotea, bere e, agazoak suposatzen. Bueno, edo zingasua. Beste eropi bat, le daipatu duguna, ba ikusi dut zute, ikusi dut zute, paratxokistak, eh? Zora gertzen da, como agauten deporte, no? De, entre otras cosas, corregatela, parakairismo, italikual, eta, bueno, kontua da. Ba. Hemen egiten dira gauza, pentsatzen, epeluzela. Hau, izan de mila betzen dagoeta sazpianxoak egintzuten oso abiakin. La Organización para la promoción de la química, el deporte, no sé, errealitatean zan em, kirola bultzatzea, baina kirol praktika batzuk direla erabipen bikoitzakoak. Bai, esate baterako, guztatzen zaizu gara Praktikatu ezazu. Guztatzen zaizu egazkinak maneiatzea? Arrazo digabe. Nahi duzu planeatzea? aurrela, mekanika anai duzu, ja, karo, gauzeri guztiakon, geroatzen bali mazatea, gerra garaian, aplikazio argiak dukare. Bai, orduan zan modu bat, nolabait ezateko, beira soldatu bat gutxi gora bera, gutxi gora bera guztio, izan, oza, zutlado txoskero, de infanteria, bai? Edo izan daiteke, bai? Instruzio bat eta bat. baina piloto bat, piloto bat ez da, improvisatzen. Behar du, trebal Eta hor baduz badare itopizunea baldin bazegoen bat. No zuten izatea reserva bat, jende bat gutxi ez momentu batean berrengana jotzeko, eta bereiek, bereiek erantztea zeukaten jakintza, bai? izan da mere, eh? baina uste bueno, ez no? Eta alorko diren zorak kasu honetan ez eguen arazoarik Genero arazorik ez ergoen, bai? Nen duzu pilotu izan, eta emakumezkoa zea arazorikak. Eh? Eta hau, beste toki batzuntan esinezkoa zela, bai? Kasu honetan, sobir bat azunazan munduko toki bakarra noen zenun orreindugar, orreindatekan estatuak, ematen zizun aukera aerodroma batean pilo bat zeuden, eta nahi behar zenun ikasi, ikasi. Hadegeiago, Katia Budanoa, hemen daukagula, bai? Airon egiten zuen, bukatu zela irakaslea bilakatzen. Eta hori dira bere ikasleak, bere baina zaharragoa zirenak que eso tambien eh, garriartan, ba, kostatzen zuen hori asimindatzera. Bai? Orduan eugen ikusten dezute, gero, karo, nolatan, gerra estanda egiten duenean, ez dira improvizatzen pilotuak. Ja, bazenten, ba? Zergatik, gogoratu, bi abazuin gatik, ba, bai, bere kontrasen guztiekin, baina ireutza, sozialista bada benedakoa. Eta feminismoa, ba, kostata edo, baina hortze ba. Bal? Eta gero, bigarrena, haue bueno, pentsatzen dute, eper luzea, porsiakazo, eta tamales, asmatu pentsu dute. Bueno, bigarre mundu garrera edizten geha. Mila abederatzin New Yorken ostegun bat, ostegun bertza, ba, e, kapitalismoa sekulako e, e, kristian zatzen da, e, jo bezdero, ba? Eta, ba, etokin bueno, ba, e, guztietan, ez da gabezia, sekulako arazoak guztietan, egun da piku suizidio gontzirela bakarrik e, egun horretan, poste horretan. Eta norako adine nonsako arahinez daiz e, pelegiru izatuko, baina nioke gertatutakoa ba ondoriak izan zituen mundu maila. Eta nola hemen hor daukat zute ez da txarlo. E, en fin, uste que non necesita presentación. Eh? Ordun ba, Adur Hitler, Alemanian, zegoela, soldatu oia, ba, bueno, bere aztakeria botatzen zituen, bere garaian, da orduan arte inorezion jaramonik egiten. Aldar txiki bateko gildea za, ba, ni puto kasuna. Eskibi hor menkan, zuen minutsa, etale, en fin, baina ze gertatzen da. Miraba duretzen dago eta duretzen dikaurera, ba, baktzen jendeak dagoela, ur, azten dira, kasu egiten postia. Hore, prometitzen du, onela konponduko dituna Alemaniako arazo guztia. Ahora etxamo risas ja, bueno, ikusi milei, eh? Milei, Donald Trump, eh? En fin, Take kepensar, eh? nolatan Alemaniako bezain kultua zen herrialde bat, bukatu zuen onelako nazkagarri bati, oskatze, komplexoa, bala noski, baina zer pentsatu ematen du. Eta tipoa, ba, mirabatzen dogeita, bederatzetik aurrera azten da jendea intzuten, eta noski burgesi alemana, ebena, kuantok ere bai? Zeben kontrolatu behar ditugu, nortzu? Langilea, zene eta tamalez, asko guztatabena, sobilbatasuna, leberatu egintzen, e, krisi horretaz. Krisi kapitalizaz, ekapitalizmotik kartuan zegoen. Orduan, ostias, langira azten dira begiratzen sobet bat aso pues no se, sé, no es tan mal, eh? Bueno, total, ona hemen Adolfito, haciendo de la suya, zikusten de zute, eze garraia rematen zioten iludiani garrantzia, errealizatean tipua ensaiatzen zuen, kontratatu egin zuen, earen tipua aktore bat ematen zizkiura klaseak. Eba, izpilu baten aurrean, izaiatzen zituen poseagoa eguztia. Eso del postureo, dozeo fizitalikoa... No nahan, no ego. Pero nada. eh? En fin. Eta total, aquí, que bueno, nos podemos despo... Eh, rei re, eta zamales, begira, nola bukatu zuen nikotu vale? Ordu, da. Hau bai berdurra matu da. Hau bai berdurra ematen da? Babaak izute, gerra etorriko da, sekaro. Adolf, bete egin zuen beritza, bai, bukatu zuen onela lan gabeziarekin, se acabo, autopistas, pa todos. El Volkswagen, Volkswagen zer esan nahi du. Volkswagen, poeblo, vagen, kotxe, el kotxe, del pueblo, bai, forren, fordismoa imitatu zuen, no? Por guai, es Adolfo, no? Por no da kotxe todos alemanes, y ha acabado con el, con eso, zergati, picuta la vida de zuen, berzai Seregintzún, rearma tu eh, Alemania, eh, las públicas, bah, define cómo va. ¿tú? Y de repente, claro, pues, si los judíos, pero, sí, está un poco del, del tanque, pero ¿qué pasa si ahora tenemos orgullo de ser panes? No? Y, y comemos todos los días, y tal, y claro, con tu arma que da arma que bien estás, vaya a ser mi tu sujano, y dice en el momento que te alendiste nunca Bal? Eta zein da bere irtea, bakarri? Guerra. guerra. Exactamente. Que cosas? Uy, pero no, no pasamo por el estilo hoy en día? Los Unidos, etc... Bueno, total, guerra, iritsi ser, eta... Biko gona hemen, ba, Europako senda Europako iri hau? París! Venga, bota, echaos a la piscina! Gernika. Gure Gernika <tose> Bale? Dezun Francisco Franco eta Adolf Hitlerri Eskartu behar dugu Gure Gernika, bombartatu izana Azteren batean, azoka egun Hemen mm. nesegatu egiten zueten Gero, Arsobian, Bielorrusian Inglaterra, en beste Inberto Prietan egin zituzen Aztakeria, geurean nesegatu egiten zuetan Espainian Rehazibian Gero ere, magne Orduan, pues zute gainera un trabajo eh, metodico, muy alemán, muy, bien, eh, la técnica aplicada a la guerra. Bueno, zuten zute, azten da Alemania, bueno, eh, en fin, ez dien nahi gehiagir usatuko, baina kontrato, pronostiko, jende guztia berditzen da hau, bete, hor. Zer, lehen mundu gerran, lau urtetan, hor lubakietan ziren blokeatuta, bai? Baina hemen Alemania ulertu du, ezin dudu erreplikatu dira, ba zi nahi badin badugu, no puede ser otra vez la tincherita y ba, No, no, no, no, guerra movimientos, un pensamiento revolucionario. Eta egin zuten? Ba, onartu bad da amalez oso ondo aplikatu egin zutela, eh, teknika berriak eta zer egin zuten? Ba, aplikatu egin zuten tanke gerra zibilana aplikatutakoa, tankeak egazkinak, einkantelia sekularako mugimendu gerra. Polonia erori egin zan oso aste gutxietan. Gero, lehen diziko aldiz, erabertzen dira paratxutistak nore, noruegan, bai? Eta tita batean erortzen da. Ondoren, zer egiten dute? Un poco de estancamiento, eta gero gutxien espero duten tokitik. Agur, horren arte. Sartzen dira Ardenesetatik, beretan kekin, ponen dijeron, que era imposible que pasaran. Pues pasaran, bai? Eta segertatzen da, emaitza da, Europa, praktikamente, mendebaldeko Europa osoa, beraien mende erortzen da. Noruega, Alemania, Bos, so, Augustia, Frantzia okupatuta zegoen, zornalde hau, eta un gobernu titere, bitxiko gobernua bueno, hemen otro, franco, en fin, zer Et, Italia, Noski, eta bueno, gero ero erikozien hause, eta, bueno, bai, postean den zute, eta hor, sortzen e, Alemania nazi, nazismoa e, agertzen den tokitela, bueno, vamos a ver, eh, Frantzian, bai, Parisen, hau da London, bombardatu egin zutela, sekulakoako, bai e, dut desituzten, eta okupatzen dut den tokietan, jazten da, bueno, ezin daiteke esan, Hitlerreka abisatu ezuela, semenkan e, liburu bat, ez un delirio, Amisatu egin zuen, el codigo es que apliko literalmente lo que dico. Esan zuen, bat ezer egin baluzan, buruntan guntieekin bukatu egin zuela, eta gero sobir bat azionarekin bai? Eta hona hemen, ba, e, esbat, esbil, hau da, beraien konzentrazioaren muen salera. Aluzi, bai? Eta gero, eh, aleman naz oso oso gemen oso, oso, nazten dia bigauza, dia da enri eh, o nazi eta el, el, el, el metodismo aleman, bai? Ona egin, da jau, konzentrazio ere mugan, kolore ezberdinak izan zelden clasifikat eta tal. Gorriarekin, venga, kolore izan daitekei. Es, preso politiko komunista, bai, gorria. Preso com, eh, politiko aleman, zelden ziko bitimak alemanak izan ziren. F batekin? Francia. Francia. Francia. S batekin? Espanis. El ah, ah, eh, republicano acatera ah, sí. si de la eh, guerra civil ete que tan se le ento quieta, narra pato egin situsten, eta esauden a si de concentrazio eren guetan. Gero, categorías, hau de su teudo ikusten? eh especteratutako eh bueno, especteratu politico jundatza, ¿vale? Este investigador de la Biblia. Ahora, testigo de Jehová. Ba. Hause Urdina, emigrante. En fin, eh, preso por acción. No se sé, sabe, emigrante judíos o sea, tiene un montón de categorías, ¿vale? Criminal Verde, emetxe, criminal, bajo vigilancia, seguridad, delincuente judío, joder, un poco obsesionado, pero bueno, Hitler va a que antisocial, bentza, <risa> judío, antisocial, o sea, judío, no afectaban, hau xe, anarquista, bueno, evidente, bai, malhechor, judío, por supuesto, claro, question eh, de xute, David en eh, Ay, eh, vale. Sarra, eta hau xe, Bas, sen kolonari marruia zera gauzu ziur homosexuala. Eh, eta makeup da sumer garen eta bestea zan preso de trabajos forzados. Ke ke ke, bien pensado, ¿no? Para benke, fin, eliminar los enemigos del Reich, ¿no? Eta auseda Ucrania. Bai, eh, okerrena da benetako arzki badela, ez dela posible haina astoa ziren hain asta ateatzen zituza argaztiak. Eta gero hilzerakoan aurkitzen zizkieten mehilakoei relako karreteak eta erria bedatzeragoan flipatzen zuten ikusten zutenarekin. Emakumezko bat eta okrena da ba, eta ona hemen historia ikastearen e, arrazoietako bat hauek egiz alemanak. alemanke, eh? Eez dira koak Ukraniar nazionaliista. Bai? Que ubo, ¿eh? Con con eh, con alegría, no? con, con, con entusiasmo, ¿vale? Ba, de costes de eta bere bere txikitza. Ba, bai. Eh, tauda nere ikaslei era onelako irudiak erakusten bizkien zehuda basismoaren benetako irudia. Eta saten dide beti nire ikasoi, e, ez tazute ahastu irudiau inioiz. E, nos degeisen baina. Eh? Nos degeisen baina. Bueno, ordun. Baina baki zute okupazia batin badago, resistentzia ere badago. Eta ona hemen, Estefan Filipovic, Serbiak gara da, bera, Bosnio-Servius, Serbo-Bosniozan, arrapatu gintzenk partizanoa da urkatukin behar zuten, eta ikusten dezutea alemana, mm. boitura zergaten aurkazkeak guztiari bat eratzeko. Unko, ehm, mm. ehm, komo e, oientia, ez da? Ba? Eta mitxe, zer egin zuten, karro, garriratzen ez zegoen Telegram, ezoguen Instagram, ez da, bai, posiute zan bezitzen, ba, ba, zan ikustu dira, ez Eta, enan baten zuten, herri osoa ikusteko zehertatzen da alemanearen kontraguan rokatzeakak. Bai? Ba? Baina, zer egin zuten Filipogi? Hiltze, hil baino lehen, altu eta garrasika zen bere e, errikidei esateko, bendurra ez esateko, borrokatzeko, unelatuan, frazismoa, maraitua, izango zera. Eta bisegundu, behar dugu, kurkatu, erintzute. Pero, hala, hau da, adorea. Bai, hau da, adorea. Eta ona hemen, leparadik. E, Zena torte dituzu? Amalia Bera, amazaz duk ez zituen. Zudaneo goz gehiago, bai? Leparladi karrapatu egin zuten, partizainoa partizainoazan. Porturatu egin zuten, eta zantzioten beker, neska? Itzegin, emaiguzu zure ekideen izenak. Eta, agian libratzen zea. Eta, lepak, esantzun, ez zituen lagunak salatzen. Bai? Orduan ze gertatu zitzaioen. Eta, hau da, okerrena, irudia benetakoa direla, alemanak guztiari ateratzen ziotele irudiak. Ba, urkatu egin zutela amazazpi urteko neskau, leparadi. Por urte horrena izan da justure e, hotzailean. Bai, ordo nik uste da zute, emakumezkoen prezentzia permanentia da tokigustitan. Bai? Eta orain sartzen geha beste dimensio batean. Eta da, sobit batasuna mila bat da berrogita batean inbaditu zuteniko. Hona hemen datua. Koalkulatzen da irurogei milioi hildako egon gontziera bigarren mundu berran. Ba, irurogoitik, ogeita zazpi milioi, kasi ogeita sortzik sobet batasunare dagozki. Aztakele bata. Gero txina, amagos milioi. Gutsi gora beraz, txina eh? gara hartan en eh, fin, estadistikak eta eh, zeuden, osea, segurasko askoz gehiago izan ziren. Eh? Eta gero Alemania? Ez da iristen bederatzi milioi hildakoetara. Begirazia aldea, hogeita sazpi milioi, eta bederatzi milioi. Aztak bat, gero, Bolonia, ia sazpi milioi, Japonia, Indias Orientales, e, eh, Jugoslavia milioi bat hildako, eta, abert Frantzia eh, milioi erdia, abertu esatu, esatu bat behar nuen daude, ah, ni a medio milioi. Hobeto, bere intzat, eh? Baina, nolako adire indauza hildakoak ah, oso gutxi, leo no me toca la industria y lo mundo me debe dinero normal que te conviertas en una potencia mundial bai hau saltzen ondorioetan batone ikusten dezute hai. hau garrentsitsoa dago gogoratzea eta hau modu grafikoago batean ikusita hilagoinko purua ez estatu baduek ordaingitakoa un negozio redondo beraitzako gusten dezute orte, se ortex se convertir un primerísima potencia adis besteak zenbat pairatu egin zuten. Bai? Eta gero, emakumezkoen parte hartzea e, Armada horrian, bai ikusten dezute, berria 75.000, emakumezko Armada horriko 110.000 baino bilago, gorrokari iritziren 145. 45.000 eta pitu Gero, zaurien gati kilda ikusten dezuten, ambar mila istripua ogeiago, gaixortosena iztripua, ia zinila, derzagertua, hogenta eta gatigo zeutela inda, irunila, haugutxi goena eh? Inoiz ez ditugu benetako eh, datuak jakin. Baina baina, da bali, smarakua, pireta jorba, Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без пятого объявления войны, германские вооруженные силы отодавали границы Советского Союза. Hacilaz, benitea, adecizpenei vaina da bestoa daode Hrote, nireaz da batiztik da batzita Hau izan zen, nola enteratu ziren, Nosti Hiduria gero muztaje bat, baina dizkutsua benetakoa da Nola enteratu zen Soberbatazioneko herria ba, Gerrar hasi berria zela bera ilintza Hemen oso azkarte, jongo nezitzekiten, e, nola izan ziren lehenbiziko ilabeteak. bai? Teorian, sobit batasuna zaukantzekunako potentzia da, errealitatean, lespillo, kagando izin papel, bai? Arrazuia, konpresuak dira, bai? Baina, bueno, hakin ezazute, esan izan adore falta, desde luego, denetanik egon zan, gero ere, sobit ere estatuak bultzatu egin zuen, E, jendea pentsatzea, etodofo, heroiko eta edarria. Batzuk erreditu ziren nara gabe. Milaka izan ere, milioitka ere erredituko zire, kaso batzuta. Eta beste batzukak biz ba, borrokatuko zuten hasta ultimo ondo. Bale. Eta hori adibidez da, agian, Gehiagotan gertatzen zena, ze komparatuta, Frantzian gertatutakoa, Olandan gertatutakoa, Kolonian gertatutakoa, han ere eke ziren, baina hemen jarrera oso ezberdinada. Gerore, bigarren mundu berra, elki aldean guztiz basatia izan zen. No había regla. Zera, una guerra de exterminio. Literalmente. Orduan, hemen ikusten dezuten, eh, al izan zuten bezala, Bai gustea, eh, hasi sare kainaren eta ikusten dezute usteidan, ja agustuan begira Mosku non zegoen zenbat hartu egin dute eta karo, hemen datuak ikusten dezute pues bueno ocultan la realidad que hay detrás bai niaka pertsona se txikizia kontuan izan alemanak bota medali mintuten historien egorten armada handiena 3 miloiko soldaduz osaturiko armada izugarria. Ba, zauna o sea, autentiko tsunami de fuego hierro, de bezaxi, ba? eta egoera desde lo gustiz desesperatua, bai? Alata bizi se ikusten pou da pressure saor, 92 da 84.000 pie, ikusten dezute, gaur egun hainbat gau sakortu egiten dezkela ere aurkitzen ditugu delaien e, Bueno, hainbat hain arrazoi, edo eh? zelo sustraibatzu, bai? Ikusten dugu, nola alemanak, desde luego, oso trebatutatzen duten, ez zetozen, ba, Europa, Europa haia osoa konquistatzen eta gainera, hau, original da el, el objetivo no? Original, eta horrein, bizkaat ba, ikusten dute, que, bueno, bai, nos machacamos eta tal, pero, Ez da beste toki batzutan bezala, bedeara agenditzen direla. Bai ziketa, zige vinendo maz, imaz, imaz, eta uste dugunean bukatokin dugula berekin, agertzen da beste dibizio bat. Baina, zobez bat pasoenak, egin zuen bere, inmensi da bera. Bai? Eta bueno, ikusten dezute, nola, ja egizten geha, e, irailera, baina arra eta guztiz ere, sakrifikizio guztiekin, eta E, Moskuren ateetara atetara eta kolore saltatzen da zertatik zen eta no? ba meteorologiak ere bere lana egin zuelako eta alemanak espero zuten asko ez dago gutatzea berainen gerra baina arrapatu gin zien negua Es due sanai bakarrik neguarengatik zen egua baitare 28 kontratu katzen zuelego izant zen baitare egon zirenean euria, larrasputitza eta baita faktore esataldia e ke gonzile. Meia kontua da kontratu o pronostico Mosku esaneruri Napoleonon aparte antzuemu Mosku, bueno, lo que quedó del se suemantziote, e, Mosku talak, baina jirrean esan iritsi Mosku hartzea. Ba? Eta izan zen, ez bueno, nahi sartuko horrein, ez toda, toda una epopeia eta lortzekoa da, zergatik gaure egun horrein hain traumatizatuta daude Errusiakoa. Bueno, behiardia, sobir batasunak e, mobilizatzen du jende guztiak gerrara, eta bitxia da nola erabiltzen da emakumezkoaren iludia, no? La madre patria, ez da mal ditzo, debia zei, la madre matria, ez? Eh, patria, en fin, baina tira, amakunezko baten, ama baten irudia erabiltzen da, mobilizatzeko jendea, egerrara e, juteko. Bueno, honra hemen bestelako irudibatzuk, bai, eta hau da, agian, ulertzen, laguntzen, laguntzen dena ulertzen nolatan irabazikin zuen soviet batasuna. Negua, bai, pero noto do, la raskutitza, ez, la lluvias primaverales, el barro, no, el heroismo, no solo, Baina oso garrantzitsua izan zen, ikusita eta hau ja abustuan dertatu zan. Ezin zintuztela alemana gerritu, sekulako erabakia hartzen dute, esaten dute. Gure industria gehienak daude sobilbatasunaren batasunaren melde baldea. Delgora irabazigardugu. Zara, sakrifikatu din dira milaka milioika soldan, delgora emateko adidez horretaren tamaina, horretaren osoa, unku zondiagoa, horretaren pasaila, Bai, Ego, jibuzkoa, tamainako, industriak desmontatu, trenetan satu eta eraman miliakak kilómetroetara sobet batasunaren barneka aldera. Una afaña logistika que no se ha repetido. Bai, izan ere, kontuan izan. Eta julio y nobimbre del 41 fueron evacuadas 1.500 fábricas, bai? Y la carga transportada equivalía a una pasmosa cifra, 1.500.000 vagones. Claro, erabiltzen baliatzen fabrikak desmontatzeko eziren erabiltzen hidropak eramateko, no suposatzen du guztiarekin, baina hau ezinbestekoa zen, eta gainera flipatzekoa dena da, esate baterako, la gigantesca planta productora de acero de Nepropetrovsk, que ahora está en plena guerra, bai, en Ucrania. Bueno, a pesar de eso, del enorme tamaño, tan solo cuatro meses y medio después de ser desmontada, ya estaba produciendo tan bien. No. Ahora hay que ser de enespero, que mucho, ¿no?, la ayuda de Estados Unidos, de Inglaterra, que fue importante, sí. Pero no justificaba, el... ahora hay ganado imposiciones, imposiciones, imposiciones, ¿vale?, Eh, erabile egin zuten bereintamene izugatia, baina izan zen gako oso oso garrantzitua. Bai, alberran oso hori zeganan ikan gode bat, batez ere logistikarekin. Leningrado, gaur eguno San Petersburgo, urte bat baino gehiago eguntza aninguratuta. Bai, erabak egin zuten gozes irtzea Leningrado, eta jendea irtzen zan kaleetan, gertatu ziren kanibalismo kasua. El NKVD, el antecedente de la KGB, lo guardó secreto de Estado, pero hubo casos de canibalismo. No se podía dejar a los niños pequeños con las amonas, con los seitonas, porque perdían la cabeza y se los comían. Las ratas eran un plato de lujo, los gatos desaparecieron enseguida. Pero ¿qué pasó? Leningrado no cayó. ¿Y San Ere, Segretacus San? Segun ningunak eta toki guztietatik toki batetik saldu eta ba, la dogalarrakua. Ladogalarrakua neguaz eh congelatzen da. Eta horretse honerako kamia pasatzen noski bombardatua egin gabe, baina horretik lansatzen da. Dekala eh cuatro camiones destruían tres. Pero ese que llegaba, bueno, se arreglaban más o menos, ¿vale? Bai, Hare geiago No es, le, no es que la Leningrado teme a la muerte, es la muerte que teme a la Leningrado, esaten zuten. Bai, eta onelako gora batean, edo zer gauza erabiltzen zuten borrokatzeko. Hau da aribez ikusteko lokesea, a pie, a caballo, el kotxilo zegoiero de la mona, el avión, lokesea, borrokatzeko egoera desesperatu batean. Eta, ah, nolako diren gauza? Euskadi unak. Ui, babai. Ignacio Agerregoikoa Benito, Zora Luzekoa, pilotoa izan zen esate baterako, un derribo, Orden de la Estrela Roja, Josuris Larrañaga, Eibartarra, bai? sargento, 5 derribos, eh? Orden de la Estrela Roja, Josuris Labin, Bilgotarra, hemen daukazute. Bai? Teniente izan zela, Eugenio Prieto, Eibartarra, bai? Antonio Uribe, Barakaldo Tarra, Eta Antonio Lekunberri besteak beste. Bai, kogoratu, atera egin zirena bilgotik en Labana, e, elbarko Labana eta juntziren lebingeraduna. Okupatutako tokietan, Ezen bengendirit genditu, itsoitzea bai, askatuak izateko, no? Hagalo ustez mismo, no? En aquella época nabia tutorialen pero estos carteles hacían las veces de, bai? Alde zuten tokitan, eraso ezazute, etxaila moztu, telefonoa, sua eman, beraien, e, biltegi egin, alde zutena, bai? Bueno, ordo, nikusten dezute mentalidadea oso, oso ezberdinazan Frantzian edo sobit bat asunean, bai? eta onelako kasutan ikusteko baitare ze puntura ino zan gogorra, minai Filipovik esmerio belorrusu da lau zenea labak zituen, bai? Zer zuten, alemanak hartu egin zuten, bera, partizanoa zan, partizanoa eta gainera oso eraginkorra, un komandante mu efikaz. Enteratu ziren, bere seaman labak, dela atxilotu egin zituzten, horren arte agur eskerrik asko eta esan zioten mezu bat bidali zuten edo entregatzen zara edo zure semeala bat fusilatuko ditu bai eta bera entregatuna izan etzioten utzi berekideak zesatan zuten bueno ekiten baduzu herripaikatuko dute besteek eta bar eta ere gehiago e, lisa amala urteko da bat bidali mezu bat bere aitari iskutuan jaso zuen zuen eta santzien bere alabak aita ezeite entregatu Egin bardu suna da gu mendekatu. Eta Tamales Naziek fusileatu egin zituzten Lisa 14 urtekoa, Sergei 10 urtekoa, Misha 3 urtekoa eta Sina 7 urtekoa. Bai? Monumentu hau Renjokami Rusia badago, bai? Bueno, ikusten da suite gerra guztiz basatia eta mapu mezkoen presentzia horia partizanoa. Toki guztitan zeuden. Eta iristen da, gerraren gerraren olatua aldatzen denean, estalinkeradoko gaur egungo bolgo bol grado, hor, basekulako borroka gertatu zen. Bai, badakitzute, han, niun paso atras, esan zen. Ja, ezin dugu atzerago botaz, e, ja, eta go, ezer, atzean, bueno, eta Asia Central, pero, ezin dugu atzerago katu. Hor hemen, erabakigin zuten, Asko borrokatu egin zuten tokie askotan, baina hemen izan zuten yakilla, más atrás no vamos a. Ir. Eh? eh, la orden 227, ateraz. Ya nadie sentirá sin orden sin autorización. Eta bere bada, qual era el tiempo la esperanza de vida de un soldado soviético en eh, la batalla está Stalingrad en los primeros meses de la batalla. Venga, ¿cuántos meses? 15 minutos. Ya. 24 horas era la esperanza de ira de un soldado soviético. Hemen, borroka tuzute, etxes etxe, kales kale, etxes etxe, gielas giela. Literal, eh? Calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Hasta tal punto que podía estar la habitación el, el primer piso manos de los alemanes el segundo en manos de los servíticos y el tercero en manos de los alemanes. O sea, hasta que iba una picadora de carne. ¿Vale? ¿Custen de su terreno la bucatosa maña? ¿Eh? Me toda la capacidad alemana de hacer las maniobras y tal, aquí quedaba anulada porque la distancia no daba. Aquí... Hema kapa, kapa. Bail, orduin, hor zeudela egin ziote, lezeela de borbioen, andos alemanen, mentre des, tenian entretenidoz, hartu egin zuten, envolvente bat, eta itxe egin ziute, ageste eta alemanek egindakoa, hemen egin zuten. Eta guelta, begira, atera konitua. Ez nolakoa, izan zen... Toda, na peridagoa linia fronta, zahavatatik e uderjabat geratzki izdanea. Zasustu premiena esek Выстрелом из пушки в стене дома пробивалось отверстие. Затем туда летели несколько гранат, бойцы устремлялись в здание. Подвалы выжигались огнеметами и забрасывались гранатами. Прежде чем ворваться в комнату, боец бросал туда гранату, а затем давал очередь из автомата. Некоторые здания напоминали своеобразный слоеный пирог. Первый этаж был занят советскими штурмовиками, выше находились немцы, а на верхнем этаже снова бойцы Красной Армии. условиях стал обычным делом, но немцы боялись, и как могли избегали его. Отточенные саперные лопатки русских приводили их в ужас. Отдельно стоящие дома, из которых бойцы простреливали улицы, становились крепостями. Вечером два 7 сентября сержант Яков Павлов получил приказ осмотреть дом союза стоявший в 100 метрах впереди позиции пехоты. Дом был прекрасным наблюдательным пунктом и хорошей площадкой для обстрела противника. Из него открывалась панорама города на запад, север и юг в радиусе километра. Красноармейцы очистили здание. Вскоре на помощь разведчикам Павлова прибыл взвод лейтенанта Афанасьева. Знали свою потерю, пошли в атаку, их встретили плотно в огне. За 58 дней последующих боев обороной дома руководили разные командиры, но так уж вышло, что за зданием закрепилось имя сержанта. Первыми домом Павлова здание назвали артиллеристы, отмечая его на своих картах. Как дом Павлова он значился и в донесениях, и приказах по армии. К дому проложили подходы, соединяющие с мельницей и с соседним зданием, захваченным лейтенантом Заболотным. По ним пребывало подкрепление. В стенах проделали амбразуры для ведения огня. Подходы к дому заминировали. Бойцы быстро освоились на новом месте. В квартирах осталось много вещей. Нашелся даже патифон. Стреляла лишь одна пластинка, но в перерывах между боями с немцами, которые предпринимали попытки любого цены отбить тон, над руинами плыла музыка. Она, Эгена, левитес, нора гитен сутен боррока, баа, етше-етше, би иотзен сутен етше лакотца, а эдоторлеку батеан и табар. Эта, Ношки, Emakumezkoen kasuan ikusten dezute, propagandan nekazaritzan dizeneko galtimau de frontean norbait egon da, asortzen dutak. Noski, e, e, industrian eta eraikuntzan baita de, bon, ikusten dezute, berein parte hartzea. Kasu honetan ikusten dezute, Mosku defendatzeko bankien kontrako lubakia. E, non da zalarzkadura? A puro eh? Eta askok ez dauken zen den horitutak horrelako lan dugu, baina horitzen den, bai? Gero, noski sekulako lan arriskutsua erizaina. Erizeina ez da bakarrea, bale, zeintzen zeitu ez ez ez ziren, arrastaka hartu. Berei, baina pixutsua ziren soldatua. Eta eraman arrastaka, entredaz balas enemigaz, eh, nori demoz, eta eraman eta hau hainbat altitan, bai? Valeria Narowskaia erizaina izan bai eta hainbat e, hainbat e, zauritu salbatu egin zituen bai? baina bueno zertatik da famatua ikusten dizute oso gaztea zela ba ospital bat zegoen eta ospital hori zauritu ez beteta zegoen eta bat batean agertu zan banke aleman bat eta Valeria egin zuna izantzen zerbait egin berda salbatzeko eh e, zaurituak hartu egin zuen granada, granada bat tankiak shuntzitzeko eta azpian sartu sí, bai. izan mierak. guztia zertarako nago? Ze yo venía a escuchar a las brujas de la noche, bai, pedigada, baina ulertu badüzurez, ulertu badüzute kontestua. Ze punturaino izan da traumatikoa jende prentzako historian guztia. Ze ze punturaino jende guztia zegoen inplikatuta eta nola emakumezkoak nahi edo nahi ez hor implikatuetak zeudela besteak bezain beste eta maila oso oso haundian Lumila pabitxeinko oso famatua ba da eh, frankotiradora zan iruren bat eh, eh, soldatu berak esaten zuen zenba gadetuzio den estatu batuen egin zuen agila, ez? Eh, publicitaria kuantas persoenas amatabete? ah, eh, ninguna ah, sí? pero nazis, 300 E, bera bere izten zuen, personaz, inafiz, ba? eta irureun, irureun garditu egin zituen. Nataliako Xoba eta Marilla Polibano bat hogei urte justu zituzten, bereiek ere izan, iziren famatuak izan, zer baina, hile e, egin ziren zigilu bat egin zituzen, inguratu egin zituzten eta hile mm. zuten zituzen, azkerengo Granada berreintzako gorde egin zuten. Ba? Eta ikusten dezute dela, kontestu bat, edo du sacrificio da, enorme, es? Oso, oso goborra. Beste historia bat, Marilla, optia uskaila. Ema kumezko iau urte zitun, ja ama, eta eta bero bere senarra mekizarra zan. Asko maite zuen bere senarra, bai? Eta guna batean jasutzen du karta bat, e, zure senarra, e, abeldiaren batik, kile eta bat. Eta, bueno, ba, Marilla, ba baizke eramurtzun, noski? Eta Marillari hau durreatzen zen du. Eh, hartzen du, bere alaba, usten du, bere amarekin, amonarekin. Hala, zain du ezazu. Hartzen du etxea, etxea saltzen du. Lo vende todo, todo, todo, eta dinua ateratzen. Bai? Eta zer egiten du? Ba, beraz saiatu da armadagorrean sartzen. Bere laitza gara, gara la noienen, ala, akasa, ditesuna hija eta likua. Pues María no era de esas de que se conformaban. Ordun, como no le hacía ni caso, tiró por la en medio y hizo, no se le ocurrió otra cosa que escribir ...al mismísimo Stalin, ¿vale? Esta hau es sanción. Moscú, Kremlin, al presidente del Comité de Defensa del Estado... ...al comandante jefe supremo. Estimado Josep Viserionovic, en las batallas por la patria... ...mi esposo, el comisario del regimiento, regimiento y ...Iliacedotovic murió por su muerte. Por la muerte de todos los soviéticos torturados por los bárbaros fascistas... quiero vengarme de los perros fascistas... Por lo que contribuí con todos mis ahorros personales al Banco Estatal para construir el tanque. 50.000 rumos. Te pido que llames al tanque novia combatiente o novia luchadora. Y me envíes al frente como conductor de ese tanque. Tengo una especialidad de conductor, gogora tú, el oso aviaquín, ¿no? Tengo un excelente dominio de la metralladora. Y soy tirador de boroshiro. Os mando un cordial saludo y os deseo buena salud durante muchos, muchos años por miedo de miedo a los enemigos y por la gloria de nuestra patria. ¿Vale? Octavos que ya, Masía Brasilievna, Ciudad de Tomsk, etc. ¿Vale? ¿Cuál fue la respuesta? Querida, eh, gracias, María Brasilievna por su preocupación, por las fuerzas pintadas del Ejército Rojo, que un deseo será concedido. Por favor, acepte mis salvos. Y María... Acabó conduciendo el tanque, y debe ser una heroína o sea, heroína del niño soy. ¿bá? Hemen triste adena, va, ba, egiteko, María egitzi bea reidazte a Eta Stalin, bueno, y e si dice que no, pues es que no, ¿qué pasa? Jainko ahí e se engolentzca de sala, ¿eh? Eta Stalin, lógico adenes, baietxe zanzule, ¿eh? Baina, tristea hau nola da posible, eh? Zirautzai sozialista batean, hau gertatzea. Bueno, emakumezkoak ere, partisano bezala, egun ziren izukandari bezala, radio eh, operadora, zoiakos mo de mienzkaia, neskatzo hau emberetzi urte, ba le bezala, hartuta eta urkatu egin zuten. Hortzun, que no, venga a decir, que si las mujeres no pueden, no dejan de poder o no, se quedan en casa, pues eurik, que zurra, Ba. Bai. Eta horrein, bai, ahora sí, ahora sí. Jau, sabiame zau, eh? Ja, horiek eh, ozor gina. Bale, bueno, orduan, zer gertatzen da? Atzera botatzen dugu fiskaba. Ona hemen, ona hemen jarno andreok, eh, emakumezko bat oso bereziga. Baila, bueno, iru emakumezko, baina batez ere hause. Bere izena da Marina Raskoba. Ta Marina Raskoba, ba, izan zen, eh, Bede, em, bueno, bere ametsa zant, opera abeslaik izatea. Baina zantzun, infektiu de horio eta ezin zantzun, bai? Ordu, kímika zikazizuen, ah, zizimaz, si, si, pues no, ze Espainian esango zu, gare hartan, Espainian estatuan eazen bat emakumezko, ahal zuten matrikulatu kímika zikazeko. Soberdu bat pasu nian, ezin zantzun, du, baina, bueno, nola doa, bere pasiva zan eganean. Eta aipatutakoaren alengatik balortzen du, eta ateratzen du titulo bat, nabegatzailea, bai? Nabegatzen gauza bada pilotua eta beste gauza gaur egun GPS-elekin egiten dugu. Baina gari batean behar zen nortai mapa batekin, begiratzen izarrak eta kalkuluak egiten kalkulu matematikoengatik gatik jakitzeko segin zan pozizia. Bai? Eta, karo, e, en 30 segundos, eh? Bueno, ba, izan zen, sobez batasuneko lehen biziko emakumezkoa aterazuna nahi begatzeile tituloa, ba? eta oso fina omentzan. Izan ere, e, bueno, azizan, egan egiten, eta hemen ikusten dizuta, Rodina, Patria, Aberria, eta, bueno, 20, 24 septiembre 1938. Valentina Grisoduno ba, Grisodubo ba, teuke, <laughs> joran egun zuzu. E, Marina Erbaskova navegante bezala eta osipenko pilotoak egin zuten horretasei ordutan Moskutik Manchuria da, hau da, e, 6.000 km egin zituzten, sin eskalaz, bai, zegertatzen da Ya a naturera iristen ari ziela, arazoekin, gasolineekin eta zer esaten du, hegazkina erortzea bijoa eta Marina Goskova ba, sentzun. Bueno, el navegatzailea no soilik fundamental, sino las pilotos sí, hartu egin txu eta salto egin zuen Sibella. Ekolparkaitas, ¿vale? Bai? ¿eh? O sea, e e lobos, e en fin, de todo, ¿vale? Bai? Pasazu egin zuen Beredila, eta urtitu egin zuten, eta, bueno, sekulako, sekulako arrakasta, hiru emakumezkoa behar, helenbiziko emakumezkoa izan ziren, heroina delenuen solidika titula jaso egin zutela. Eta Marina, idatze egin zuen, notaz deuna navegante hau izan zen bertzeber bat. Eta gero ikusiko duzute, gaueko sorri nasko liburu hau izan zutela, bai? E, Bera egin maia, bai? Bueno, kontua da, aipatu dugu garra. Konturatu egin zer eta ze traumatismoa, ese ze eskortzu kolektiboa. Eta ze gartatzen da, neska asko pilotatzen sekitenak mekanikoak zirela eta aurkiz ziren zide, aurkiz duz zide, aurkiz duz zide, eta dizenezkoa deitzen zituzte. Eta ez, emakumezkoet beraien kabuz aurkizzen zidan, hau pa gorrokatzeko, fastiz den godua. Oso aldo, bueno, e, zer me duzu izan, egizaina, edo txopera, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Que soy piloto, pilota, o como quiera, soy piloto, puedo llevar un esto, pudo llevar a la muy bien camarada, a la, la casa bonita, que es cosas de hombres, ¿vale? Tamales. El primer enemigo al, al cual tuve a un frente no fueron los nazis, sino el machismo de casa, los camaradas, tamales. Se galtatuzan, bo, no ha podien dousa, claro, es que una cosa lleva la otra, no piloto a direna, xego diría, Zeidatu egin ziren, e, sartzen ezieten dutzi, eta zer egin zuten marin arrezkoa oso famatu da Eta idatzi egin zioten, baina ez bat, ez bi, ez amat, eunka karta, eunka gutun jaso egin zitu, neska kesatzen zutela gau da nire kalifikazioa. Prexnago, egan egiteko, farsisten kontra horogatzeko. Eta zer egiten du, go, marina sartzen du zerbait egin data. Orduan, se zuen, como nore hacía en mi caso, orduan, marina, se zuen, itxe gintzun, se marina, famatu ba? erabide egin zuen fama Lorekin Norekin itxe egiteko? Estalini. Estalini esan ziomelira, hau da, hau da, tatu egin dituzte, egin inazkima, frontera egin orduan, ikusi, unhecho, la putu egin putairazkin bat, eta fronterazun egin dituzte. Orduan, txuek ikusi, esun eixo, la chabala no se managinara, si emean domintaz, pisotean a su polko. No, a, no lo van a hacer, o sea que o lo hacemos como es debido y aprovechamos todo ese caudal o tú veras. Está bueno, esakindu se desan zuten, ¿no baina atera san, Estalinek atera zuen eh, de jentxarako errekomisioraren ilerogitan meretziko, esan baki aire erregimendu osatu zide. Bai? Aiza regimenduma. Agazkin oso azkarra. ¿Bai? Bostenda ilerogitan seigarren Erregimen da, mixtoa. Mixtoa non e de jamonik eso, eh? Da, eta emakumezkoak, bai? Gero, eguneko bombardaketa erregimen duba. El 587, mixto, disonezko, emakumezko. Kusten desuete, pedazo de maquinaz, eh? Eta gero, daueko bombardaketa erregimen duba. Postión da lorita sortzi, bakarrik emakumez osatuta. Baina emakumez esaten dugun, ez da bakarrik pilotoak. Pilotoak, mekanikoak, ze... Se... Gazki batez da bide, ez badi mekaniko bat unportzen eta ba armak testa zain zituzte eta guztia neska ziren. Bestear gizonesko da emakunesko. Baina hemen bakarrik nestak ziren eta hau osatu egin zuten. Ba? Ola hemen eta hau Alberto Cruzie eman ber diot eskerra, porque bueno, no le pido permiso, esto es un al Esto, como dice, habla de propiedad intelectual, pero como es un rojera, supongo que no le importará mucho. Es el Beliurua, Las brujas de la noche, Alberto Cruz, no dejéis de, al de contrario, de leerlo. Se vera, da, bacarra lorto y guindituna, irudi a hueque. Vos tenéis un de a la luita su archipa. Fijaros en la nesca podéis ¿También? Osea, ni, ni son modelos, ni son superheroínas, ni son chavalas normales y corrientes con sus sueños, con sus esperanzas, con sus virtudes y con sus defectos, ¿vale? Bueno, baona va hemen eskauek, eta, aupa burkide, jaja, ongetorria. Borroka, tu podu suru, pastizman enkontraba? Olé. Bien, aupa, osea, Repito, ¿eh? La jugada, ¿eh? ¿eh? O sea, muy bien, ya hemos conseguido que nos acepten, ¿vale? Mirad, ¿eh? ¿Eh? Pedazo de máquina, ¡buah! De caras, es la... Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, pero, en fin, no sé, yo esperaba otra cosa, ¿no? Orduñ, orain, asalduko dud, se gertatzenza. Ega esquiña, eludos, opeodos, ¿vale? Se gertatzenza, ¿no? ¿Tsoin, eh? A ver... Zueko beto ulertzeko. Hau da nazik orkestan zutera. Nada más y nada menos que el Switch 109, una maravilla de la tecnología dinana. Eh? A ver quién es el guapo que se enfrenta a esto. Ba berejek, ponekin, kundertzina. No suicidados, querían matar, es, es da. Guerra da jutengea es nahi dugun armekin. Ditugun armekin da eta momentuan edo erabiltzen zen, gogorak du lehen esan dudana. Zaldiak, motorrak, kotxeak, elkutsio zeboi dero, lokesea, una sarten lokesea. Ordu ze gertatzen da, onelako egazkinak pilo bat zeuden. Ze egazkin hau erabiltzen zen adibidez, fumigatzeko, ba egizu teso, beratazuna, osondia, eta fumigatzeko horrelako eh, Lursaila, ba, horrela pozkinak irabitzen ziren, eh, en er, leno er, er, ikusi zute bideoan, bai? Erraza merkea bakare gurnizkoa izan motorra gainontzekoa delaka de madera y poco más. Entonces, con esto tienes que bailar sí. noski egunez ezea jungo, o sea, astakeri bat izango litzateke, suizidio bat izango litzateke. Baina kasua betea aldaiteke bolta gauze. Boltana. Eta zere zin zan bere alde hona. Oso san algasien guztien artean polikien joitzen a 177 km/h, bai? Hori baino gutxegoia erantzitzen, bai? Edo sintokia hartu dezake lurra eta e, airea. Edo sintokian asko erabiltzenten para zerbe enbaho erabiltzeko e, mezuak eta ba. Baina zeikertatzen da ikusi dezute leno, nola alemanak Barbarroja hasi izan ekainaren 22 eta ja Moskun zuilen azaro. Osa, zenbat irabete, e, usteila, abuztua, urria, ez, irela, urria, azaroa, guau. Osa, kepankia, mm, kegazkinak, ladehioz eskiztu. Gainara eta guztiz ere, askotan, oin ezkundear ziren. Eta honi, eskote, malin batzera, gorrokatu dezakezu egunez, egin horrenu gorrokatzeko behar bezala, deskantzatu behar zuzu. Hordun, zerratatzen za, hauek, egunez, berzki, Baina gau ezt, primeran. Txikitxoa da, bale, bombak ez osoa handia gotako ditu, bale baina, bale baina baina baina go. gau berdinean 6 aldiz, kargatu bota, kargatu bota egin zizaketan eta egiten zuten. Eta zei gertazen zen, beraun zizituzten balia bideoyen nola egiteko, orain ulertuko dezute. Boazen Bo, ikustera, irudi batzuk, uneska Nola prestatzen zuten bere N15, horrein esan dukodizuez, bere taktikal, bai? Armeruak, eh, emakumezkoak ziren, bai? Nola prestatzen zuten. Ego gara, tu behar eh, que no es una caja eh, sin más, eh? Que puedes morir, eh, como setecai absurdo, eh? Así, ahi mismo, eh? Sin problema, armak mantentzea, eh, mekanikoa, hemen ikusten dezuteo, ah, que bien, mekaniko, ya, imaginatu, nge, neguan, 40 bajo 0, hay que reparar un motor, eh? Aupa. Alor. Buenas urte. Bai? Eta egiten dute, Egiten dute. Orduan, bueno, ordua mekanika jak en estado del grado, Nina Sevalina, garrantzitsua da pilotoak pamatualdia baina mekanikariak ere oso garrantzitsuak zire, bai? Ordu, nola egiten zuten emakumezko hauek eramitzeko hegazkin? Bueno, kontua. Gozen imajnatzera Habe, bueno, bidea lukatzen denean, ze dira, no? no matizko. Bai? Eguzki aia erortzen ari zela, abiatzen ziren, eta gero karta hauean, eh? Kogei, orientate, eh? Haupa, buena suerte, eh? Bueno. Abiatzen zituzten, nola ez? Takaro, arrapatzen baldin mazituzten, akaba, ya zegoen ez zeregitea. Bai? Ena, bue? konduaba. Gu aseme imaginatzera haue dela helburu bat, bai? Un objektibo, un, un tren, por ejemplo, bai? Ordu nola egiten zuten, bueno, hartzen zuten hegazkina eta urutitik ja lokalizatzen zuten gauhasan eta hartzen zuten altuela, de kilometro batzu dena. Eta iritsi baino le ralentin jartzen zuten motorrak. Gustiz hitzali ez, si gero ustela esanezkoa izan. Onia zuten ralenti Gizir, izir, izir, izir, izir, gulten ziren urbiltzen, urbiltzen, urbiltzen, eta gainean zeudenian, pizten zuten motorra, dejaban kaeren regalito, eta po, po, po, keinerazte gokerrena da, motor horrek egiten zuen zara da, lehiamaban la makina de koser, bai? Po, po, po, po, po, como un gasolino, demasai da, po, po, po, po, po, po, ba? Eta pum, katapuntziz, bai? Hordun, hau, ez behin, seian diz. Edo sortzean biz, gau berdinean. O sea, ibizten ziren, o, e, fronte lerrotik oso burkile duten ziren berdin Ez ziren ezta geizten derazkinetik. Bestea, ja, ya preseuden bomba berriak sartzeko. Karo, lehen bizikoan Pero ya la, siguin, en la segunda, como que te están esperando. Baila, orduan, eta egiten zuten. Eh? Eta, karo, fokoak eta eta nora ematen zuten buerta hori. Ba, orduan, zer egiten zuten? Irunaka erasue. Hau bi egiten zuten zara tapillo ba, zenbodian hau berse, eta bereien ibiltzeko. Eta irugaren bat bat zegoen egiten zuten berdin berdinak isi eta utzi oparitxoa. Eh? Eta hainbeste egiten zuten, nahi eraginkorrak izan ziren, alemanak deitu da gaueko sorbinean. Zer zuten zara talik egiten, komontzuan susurro, komo Las Escobas, no? De las de las, las brujas. Eta enteratu ziren horrela deitzen zietela arrapatuetako propagandaren batik. Oina, asartu alzide, sí. baez, e hicieron, se lo apropiara. Abai, gira gaueko sandriaz da, bai, gaueko sandriaz vamos a, joder", bai. Eh, <risa> bueno, no a dijeran exekamente así, pero asartu <risa> algo parecido, <risa> bai. Ordoin ikusten dezute, egunez, prestatzen zituzten beraien ekin txan, eta gauez batez ere, E, egiten zituzken, beraien ekintza txar militarra, guztiak ea Rusiara, egin ikusten dezute, sobet batasuna hor ere izlatzen zan, neskau, uste dut, Uzbekistaneku atzela, Joak Toskanova, bai? Polina Vladimirna-Helman, Ukrainiara zan, juduta da, bai? Bera, nahi zuen piloto izan, meina, tenia un pequeño problema, era demasiado baje, no llegaban ospedaliz, bai? Orduan zere Sansun, bai, ez jungo, nabegante. Ba, eta navegatzaile egintzen zen, hau da, bilatzea gauean e, e, izaharrak eta mapak eta referentzeekin tokia. Bueno, ba, sortzirun muizio baino gehiago egin zituen. No? Urtea zenbaten gaur, <coughs> biduron eta eurodikagos lagun sortzirun Zenbat handiz, jarriz egin zuen bere bezitza jokoan. Bai? Irina Kaserina eta Sofia Ozarkova, mekanikaria, sofia, pepa mekanikos, eta irinak aserina gatatu zitzaigen behin alemanak aurreatu zirela. Bai? Eta saiatzen gubase, no funtzionaba el avion. Ostras, binda-binda, eraman berdugu, eraman berdugu, keno arranka, keno arranka, meka aguenta, bueno, eso no lo dirian, pero parezio, en rus, seguro que es. Ba, melakoet. Me, me Segatatu zan, ez zuten loktu pistea motora. Ordundu, zer erabak ez zuten, nazi egiz diegu ez erbintziko. Sua emantziotenean mazkinari eta IES egin zuten, bai? Kontua da, muertatzenakoan, eta hula ikusteko da, kara B. Iri nari ez zioten dozamirik bueno, pilotoa esan, eta bai. Baina Sofia estaba bajo sospecha. Se hartan iartan, zika ias prisionero, es porque te habías dejado billar. Eta IES egiten zenu, ite miraban mal, atxirotzen zizuten, diaguen zan, kasu bat, tipo bat, IES egiten du, hegazkin batekin, jakabu hornekarzelat te fusilan. Eta neska hau kasi fusilatzen dute. Bere regimendu kokideak, egin zuteak ez, ez, ez da horrela, baina ze, obsesio zeukaten segurtasunan gatik, beti traidoriak toki guztitan bilatzen eta sorionez, no, oso haizte pasatu zuen. Eh? Eta gero, beste historio bat, irinakasirin eta jebdokian osal, ikusten dezute, segazteak ziren, jedokian osal, E, gerra guerra hazi bezin pronto bombardaketa batean bere semea iregintzan ospitala bombarduatu zutena. Orduan Jedokia borosu motibandotasioa. Aurkeztenzan beti voluntaria, bai? Eta ekintza bat egiterajun egin ziren hegazkinarekin, bai? Orduan zeikertatu izan, ba, ikusi dezute hegazkinak bi postu situtstena, ezta? Ordun, e Irina atzean zijoan eta jebdoakian nozal aurrean zijoan. Irina zan navegantea eta jebdoakia zan pilotoa. Eta ikusi dezutenez, ba, erabiltzen zen egazkin hori para entenemintoa nora nabiltzen. Konbate, erabiltzen zibil, erabiltzen dira. Hatoz, ordu mandoa egintiak bikoiztuta zeuska. Hatoz, bai? ordu zer hartatu zen? Ekin zuten bere hilekintza, hasi zizan, Irina konturatu zen, egazkinagoza harrarloak egiten zitu da. Bai? Eta az izan ditzen e, jebidoki ari. E, zegartatzen zehizu, zegartatzen zehizu, hirda zehorek. Balabatek burua e, e, zeharkatu egin zion, eta bere pixuarekin aurrera erortzen ari zain. Ba? Orduan, zer gertatu zen? Bueno, aula gertatu zen. Bona, bueno, mitxe bortan. Ordu, zuek imaxeinatu ezazute egotak. Ba? Noche, u frio que te cagas. Habien fastistas de sonos eta eh, zegon ta aupa que semu semuste ta aurrekoa bilda zegoen, kontratizan bere fisu ustarekin aurreraka erortzen da dizan. Eta, za, eta zapak blokeatzen zitune agiak ze blokeatuko ez bazitul, irina bazetan kontrolatzea ez askina da bazen zeitzen aberandia izango gidatzen, bai? Zerokatzen zat ezin eskoazan, berekidearen gorputza, lan unpeso muerto, blokeatzen zidun agendira. Ordo, mi maginatzen ez azute egoera, bai? ¿vale? Zer egin zuen idina, al zuena, zu tijarri, recordar, eh, iztamuz en edaile, eh, kompletamente oskuras, bai? ¿vale? Berekidearen gorputza, atzera agota para desbloquear los mandos y, con, como buenamente puedo, controlar el agiado, bai? ¿vale? Pues, imagínate un sesazote e huela. Contruada, irida, lortu eginzuela, e gasquiña, huelta, era matea, van sioten, lo viñaban. Te cagueron oscila de tu sioten. Pero, ¿por qué no cogiste el avión? Lo aladeaste, y dejaste que cayera. Y estaba muerta, ya. Desde sabrado todo esto. Y bere lantzuna sin izan zen, ni alerru que ni siquiera se me había pasado por la garganta. No hay más palabras, ¿Sí? señoría. Irina ir irin irabete batzu berandu, ¿no? El lagarra psicólogo su espíritu, ¿eh? Me llamo la cochisteria, ezinaint zerbait esoitkoa, oso poso arrunda, por tan bajo que no tenía sentido llevar para gaitas mm -hmm. que no se iba a ver horrelatical, esiten eramate no, es que los oberdicos no tenia ningun no, es que era simplemente un sin sentido eta okerre era, eraman desazudes, desazudes. no es que aixi desazudes, no, no, no quiero más bombas, esto pesa en lugar de esto, ponen más bombas bai, ¿vale? orduin, ikusteko bereien pensamentua, bueno Marina Basiremna Smirnova ikusten deszute con esa adorable carita eraman zuten moscura a un, a un congreso eh, propagandístico con ¿Vale? eh, eh, periodistas americanos y aguiados la pusieron allí empezaron a leer su, su hoja de servicios y era esto solo <risa> pasado fin, es imposible pues no, había hecho todo lo que decía y más ¿Vale? pues de seguir una audiencia y pensar en mis iba y cuesta de su te, o la pasato, no la pasada una idea que va a este historia que historia que historia, que historia que te, eh, eh, eh O latu de su tela. Según, hau da, Esmirno va, eh? Usten de sute, arrontak, txikaz ordinarias, garbian lo extraordinario. Bai. Eta, bueno, pues ten de sute gainera gogoratu, eh? Negus errusiarra oso latza zena, eh? 20° 40° bajo cero, sin ningún problema. Y con una cabina abierta, eh, nada de eh, ni calefacción ni leche. Bai. Bueno, va ba... Bosteunda larrogeita sortzi garrein regimendua, izan zen eh, sobit batasuneko aia armadako kondeku koratzena. Ba? Eta hoi izan hemen ikusten dezute, el, el estandarte de, de guerra, eman ziotean, por meritos, eta gogoratu hasi eran, hasi zirenean, le llamaban el regimiento de chiquillas Bai, eh, las vacas voladoras eta unelako hasta keriak esaten zizkien. Osea, Gero y Sanxen tuvieron que hacer todo lo que hicieron para ganarse el respeto ¿vale? de sus compañeros. ¿vale? Eta adibidez, datu batzu, senba bomba normala, va ba casi iru, iru milloi kilo, incendi incendiarias 36.000, destruyeron 17 puntos de suministros, 9 trenes, dos estaciones de trenes, 41 almacenes, sistemas de combustible, 11 aviones, tres barcos, Gamedes de suministros, etc. Et et Konparatu dezaun, adibidez. Zer, estatu batu eta pilotoak egon ziren, baina ez zuten borrokatu. Zer, Zertakorea batzen zituzten, eramateko gazkinak, estatu batuetakik, Inglaterra da. Baina hori bakar. Ez zuten borrokatzen ez, ez zutenakona, ez zuten Bueno, kizoneskoak, Alemania eta okupatuetako herrialdeak, egun bombardatzen zituzten, e, super superarrezgau. Zazpi sortzi orduko misio luzea oso gogorrak, bai? Talde handitan, ondo armatuak, eta goitaz, bos misio betetzean, etxera. Neska horiek, okupatetako sode bat asuneko lurraldea, gau ez zuten, gauero, gauero, bosei misio, laburra ordu batekoak, talde txikitan eraso, baina, gerra arte bukaerarte, inorezan etxera. Bai? Orduan, ba, konparazio txiki bat, bai? Gero Bestela kon regimendua lasai, hau bakarrik, se bestela, en fin, mesalde barba i aterei sapuñabanda. Ordun. Eisa, eisa regimendua, Lili Lilbak, begiratuz hasi interneten sekulako pilotoa. Sekulako a una fenómeno de las naturaleza. Bera ere, lenbiziko etzaia, machismoa izantzen, i beroko, bueno, una una fenómeno hori ubi hartzen. Bai, gusten dezute. Be E, donietzen, e, bota egin zuten, eta bere gorputzat desakartuta egun zan, eta urte, eta urkitu egin zuten, eta, bueno, ez dakit, horrendu ekan monumento hori laguen, ze Ukrania gara zute, ez guztia, baina, eh, azo eta beste lako ba, zer egiten dute, ene memoria esabatu nahi dute, eta, bueno, e, dozen kasuan monumentoago existitzen zan, eguneko bombartak eta regimentua, edo azoa bicho, eh, ez otra cosa, Más a Dolina, a dividez... Galina Brokvensova es una leyenda viva. Cuando empezó la guerra, en 1941, tenía solamente 16 años, pero la escasa edad no le impidió defender su patria. En poco tiempo, se si unió a las jóvenes soviéticas del grupo aéreo femenino creado por la mayor Marina Raskova y partió hacia el frente, donde ejerció como navegante aérea y realizó más de 30 vuelos para bombardear a las tropas enemicas que invadían la US. Trabajar en la aviación no estaba en mis planes Yo soñaba como ser teóloga de exploración Y de repente, llegó la guerra Teníamos que graduarnos en la escuela y decidir que íbamos a estudiar después Nosotros, los jóvenes deportistas Y los mejores alumnos Fuimos a la oficina de reclutamiento de manera voluntaria Y pedimos que nos aceptasen en el centro por eso nosotros fuimos indicados a la de la aviación. Nos hicieron exámenes, nos metieron en una centrifugadora, verificaron nuestra salud. Después de las pruebas nos enviaron a la escuela de aviación U, que preparaba a y especialistas en aviación. Tras concluir un curso acelerado de meteorología, karina Brock fue una de las nueve jóvenes elegidas de un total de 400 para entrenar con las más novedosas aeronaves de la época. Una vez concluida esta fase, pasarían a formar parte del 125 Regimiento de Bombarderos, una de las tres unidades aéreas femeninas de lagos Aunque el servicio militar es un ámbito tradicionalmente considerado masculino, durante la guerra todos los ciudadanos, independientemente de su género o edad, estaban dispuestos a atender la de la patria. En aquel entonces nosotros no pensábamos que servicio era para quién, si era quietas, si era obligatorio o necesario. Guerra bombardea Moscú. Moscú está repleto de barricadas. Por todos lados había carteles de motivación. ¿Cómo ayudas en el frente? ¿Qué has hecho por el frente? La patria está en peligro Defiéndela Un niño, sobre él vuelan bombas Su madre abrazándolo contra su pecho Ayúdalo Por todos lados había estos carteles que pedían ayuda Y pensábamos Ir, no ir ¿De quién la obligación? Todo el país salió en defensa de la patria. No solo hombres y mujeres, muchachas y muchachos, sino también niños y ancianos. También trabajaban bajo el eslogan Todo por el frente. ¿eh? Todo por la victoria. Al regimiento de Gabina Brock le fueron asignados los mejores bombarderos que el ejército rojo poseía entonces los recién desarrollados petiakov P2. Este aparato era capaz de hacer un picado directamente hacia su objetivo, lo que aumentaba la precisión de su ataque y disminuía su tiempo de exposición al fuego. Era un avión maravilloso, muy, muy esperado, muy necesario y picocioso. La guerra aérea contra el enemigo se de que el patín Al comienzo de la guerra, creó este increíble avión, que resultó vencedor de la parte aérea de la gran guerra patria Sin embargo, el novedoso aparato era de difícil maniobrabilidad y en aeródromos improvisados cubiertos de nieve, controlarlo podía convertirse en una tarea ardua y a veces fatal. Bueno... Ja buka ze hipoteko, ze oso itzerria da baina da ikusteko e, besterako makinak erabiltz industera eta hasierako ana legoroba honelako egaskinak eramaten zituen hori ditzete zuten tankeboa gor. Bai, oso erada joio atierda izan hiru botatzeko okera asko zituen. Bere eragkimendua zan iska bakarra honelako egaskinak eramaten zituena. E, sekulakoak seculakoak egin zituen ana legoroba erori egitzan eta uste zuten eta segorena. Eta kondekoratu zuten erudina den betika. Baina, deratu zirenean, bizirik zegoela eta alemanen eskuetan zegoela konzentrazio ere mugatean kendu egin zioten eta atxilotu egin zioten, bajo bajo eta fusilatu, zuten, bajo suspetsa. Eta horren diokan ez zuten fusilatu, konzentrazio barne resistentzia, zer bizitza salbatuzun bertakoak anturatu eta zelderako, Bizilikatera zirelako, eta testi gantzaren lan zuten, eze, sauna ba, ez zuen bereguruen trekatu, baizik eta e, erdun. Zer gertatu bale, hala, kale Baina, sauna iegoro ba, ez ez ez, eman diazute, ez? Eruina nizio bitika, soi, erruina egon zan, pleiteatzen urteak urteak lortu zuen arte. Ematea, eman zioten errekonezimentoa da, azirakoa, ezan bizkat, simbolo ba. Bai, hasierakoa e, isteko zirkuloa, Anaiegoroaekin hasi, Anaiegoroa dekin bukatu, bai? Ordun, azkenego irudiak. I Berlin altu egin zuten eta Berlinera ere iritsi ziren Gaurriko sorgina, podida Brandenburgoko atea eta gero zer egin zuten? Nolako dire nauza? Ezakizuez musika zaleak xadetela, los del ejército ruso Alejandro, ¿vale? En su de Bueno, YouTube, coros del ejército ruso No hace falta por el ruso 25.000 canciones bye, Todas super viriles super, bye, De subidores Hay canciones para los artilleros ca Canciones para los marineros Para los partisanos Ni una canción Dedicada A las brujas de la noche O a las guerreras o a las Ni una haso dira, xinhas dira. Kontua da bukatzerakoan multzorenozimentos, mucha palmadita, baina gero segertatu izan, ba batu jarraitu nahi izan zuten karrera militarra egiten eta oso gutxi lortu zuten. Gehienak e, Cuando lo más lógico es que hubiesen llegado a generalat, ¿vale? Et, Bas, orduan aurkitu ziren una de, de de techo de cristal eta hori kasu honetan dago liburu zoragarri bas, no, eh eh la guerra no tiene nombre de mujer o so interesgarria, la clavaba, yo un mes la pena, demás comes cuen papelada de sobre batasonean e, e, En fin, total. El cartsen ziren ultero. Erabe bizilikatera zirenak Bai, eta bueno, es pentsa guerra bukatu ia ez dago ke bie sabido, serio es, kontu seus traumas, kontu seus movidas, kontu oriko waratu estaban enteras, otra les algo, eh, eh? En fin, eh? Gobora tu del bizirik ateratzen zienak urtean bitan elkartzen ziren, bai? Mm, Azaroaren eta maiatzaren ez da ke zeegunean eh, elkartzen ziren Mosku gogoratzeko, bueno, hildako lagunak, Lenin bi eta bere bizitza hospatzeko baitak. Az ba? eta esan berda dago, asko Alderdi Kommunistako kideak bildu ziren abeso, que se olvida mucho, muchos artículos o alguna de las noches se les olvida ese pequeño detalle. No, no, no, no son, sí, de pero comunistas no, pues casi todas, bai. Eta 2006 urtean izan zen azkenego urtea Erkartu dintzirela, ja ikusten dezute, goberatu, nos fieiz de las amunas, kundam, bai? <risa> eh? Orduin ikusten dezute, nola daude hemen, arro, arrotasunez, bereikilea, basitako dominak bai? Eta, bueno, just, ya uste dut naikoa esan dudala, eta... E? Eh? Txur, hausarazkera? Abai, hausarazkera. Bueno, eta eskerrik asko zuen pazientzen dut. charletas charlas ponencias y conferencias los lunes y los viernes a la una del mediodía en sinchiliquirratia charletas charlas ponencias y conferencias charletas charlas ponencias y